Uh, jaz vas lepo pozdravljam v imenu Mladinske knjige in pa društva, in pa društva Zofini Ljubimci, uh, ki skupaj organizirate ta današnji dogodek. Uh, kot veste, gre za predstavitev slovenskega prevoda knjige Kapital v 21. stoletju. Svetovne uspešnice, tudi slovenske uspešnice. Mimo grede, če me spomine vara, v prejšnjem tednu oziroma v prejšnjem mesecu je bila to v Sloveniji druga najbolj prodajna knjiga za tretjim delom, 30 otenkov sive, če se ne motim, ali četrtim delom. No? Tako da, svetovna uspešnica. Danes sta z mano dva gosta, ki boste v knjigi govorila. Uh, Roko Gej, urednik knjige, uh, član inštituta za delovske študije, ki se tudi sicer ogromno kvarja z politično ekonomijo, kritiko politične ekonomije, s problemi nenakosti v Sloveniji in tudi po svetu. Uh, moja druga gost je danes pa Vesna Vugodina, antropologinja, intelektualka, pa tudi avtorica knjige, ki je bila pred kratkim zelo popularna, e, še vedno je, no, pred kratkim, uh, ko, ko se je... Ko se je knjigo predstavljalo po Sloveniji, ogromno pogovorov, ogromno, uh, ogromno gostov na teh pogovorih uh, za blode postsocializma, uh, ki bo najverjetneje tudi zanimivo z perspektive te knjige videti, ne, kaj lahko povemo Piketiju, pa Piketju, pa tudi sicer. Zdaj, jaz sem seveda pred veliko skušnjavo vodil bom ta pogovor, moja malenkost, Miha Andrič, prav tako priham iz Inštituta za delovske študije, pred, uh, pred veliko skušnjavo, vsak, ki se ukvarja sociologijo, ekonomijo, kritiko politične ekonomije, Nije politiko, bi rad govoril o Piketijo, bil navdušen nad pompom, ki ga je ustvaril nad političnimi efekti, ki mu lahko sledijo, bil verjetno malo kritičen do določenih potez Piketija, ampak danes vendarle v vlogi moderatorja, zato se, bom, zato se bom zadržal, pa dal takoj besedo svojim svojima gostoma, bi najprej začel rok s tabo si urednik knjige in bi me mordo, mogoče za začetek zanimalo dvoje. Najprej, ne, kako je sploh zdaj prišlo do tega, da se je ta knjiga prevajala, kako je, kako je bila ta prva recepcija knjige v Sloveniji po globalnem uspehu, pa mogoče še nekaj. Ne. Po eni strani je ta knjiga svetovna uspešnica. Vsi jo berejo, vsi v njih govorijo, vsi se delajo, da so jo prebrali. Po drugi strani pa na nju letijo kritike tako z leve kot z desne strani. Ne. Levičeri pravijo, da je to, ši, da, da, so, da so predlogi in da ne odpravljajo problemo kapitalizma in dešničari pravijo, da gre, da gre za obtopičnega marksista. Skratka, imamo to neko dvojnost. Na eni strani vsi berejo, si beremo, na drugi strani pa kritike, ki na piketija in knjigo letijo z različnih političnih teoretskih smeri. Mogoče, če za začetek, tvoj pogled na to kot pogled urednika pa neko, ki se s to tematiko ukvarja. Okay. Najprej treba povedati, da francoski original knjige je šel že prednje Piketty postal Piketty, to je bilo leta 2014, pomladi, a, in a, knjiga ni doživela do, do recimo nekega prevelikega a, odmeva vse do a, 2014, mislim, da marca, ko je Harvard University Press iz, izdal a, njeno angleško izdajo. Še takrat je recimo postal to nek, um, rečmo temu, pač ogromn zgodovinski celo pač fenomen, ki se je potem zrcalo v naslovnicah na recimo uh, svetovnega časopisja, v akademskih razpravah, pa celo recimo, v, v, v, v, da je Piketi postal politična referenca za nek svetovni politični razred. Recimo, čez mejo na Hrvaškem uh, so se hvalili s tem, da so njihove politike recimo Pikettyevske. Bilo recimo nek kontekst, zdaj zakaj je Pikati postal Piketty, mislim, da je to neko drugo vprašanje, ampak gotovo je doživel neverjetno uspeh, najnazada tudi komercialnega, tako da je bil prevod knjige neka logična odločitev, ki je bila sprejeta pa člani spomladi, k malo za tem, ko je recimo Pikettyjeva knjiga, ki je dala v 21. stoletju vse pospela na vrhe prodajnih lestic. Um, poleg tega pač smo imeli pa tudi to srečo, da mislim, da se je nekaj lepa ekipa peč, uh, poklopila, tako da smo bili tudi sposobni se recimo s tem projektom, uh, ki vendar le ni bil uh, majhen projekt. Šlo je za prevod 700-800 stranske knjige o manjku karletu, kar je bil kar velik uh, zalogaj. Zdaj, kar se tiče pa recimo odgovora na tvoje drugo vprašanje in to, zakaj recimo je lahko knjiga, za katero se vsi pretvarjajo, da jo berejo in je tudi očitno zelo veliko ljudi uh, kupuje, po drugi strani pa uh, očitno razdeluje mnenje, oziroma, je ne moreš postaviti ne na levo, ne na desno, ker se jo vsi odpovedujo. Mislim da, je to sam, mislim, da je to bil tudi nekaj vrste namen uh, Pikatijo. Vsi njegovi deklarirani cilji so na nek način recimo, protislovni. Po eni strani recimo v metodološkem pogledu ustraja v neoklasični ekonomiji, po drugi torej, ekonomiji kakršno se recimo, predava uh, še vedno danes po vseh svetovnih uh, ekonomskih fakultetah, pa tudi recimo, se potem prakticira preko, recimo, na svetu uh, uh, v politiki, To na eni strani, na drugi na strani, recimo, se poskuša integrirati v ta nek ekonomski projekt, te, recimo, alternativne drugoslovne pristope k mišljenju ekonomskih vprašanj. Zgodovino, sociologijo, politologijo in nazadnje tudi filozofijo. Skratka, ta, recimo, mislim, pri rezultat ni nek mišmaš, Mislim, da je rezultat res nek resen, reziskovalni, in mislim v smislu teorije in analize projekt, ki ga je treba res resno vzet, tudi grozno obravnavati, seveda pa ravno zaradi tega, ker poskuša predstavljati nek um, presežek glede na vse, kar že obstaja, gotovo deli Recimo, hitro podprašanje, preden, preden gremo dalje. Recimo, ti si večkrat pojaviš tudi kot komentator vlake politične situacije ali pa, ali, ali, ali pa s kakim komentarjem ali, v, ali preko videa ali, skratka, preko nekega pisnega članka izraziš nek pomislek. Skratka, s te pozicije bi me zanimalo, ne, kaj ka je tisto, kar mu čitajo, tisti z desne perspektive in kaj je tisto, kar mu očitajo tisti z levec perspektive, oziroma in kje je pol resnica piketija vendarle? Hmm. Mislim, resnice apikatija Ok, najprej da gremo po, po korakih. Um, tisto, za kar se pretvarja neoklasična ekonomija, je to, da je neka znanost. Znanost, objektivna znanost po recimo analogiji z fiziko ali matematiko. To pač ni. Vendar ima neko pač politično dimenzijo, ki se odraža potem v preskripciji. Skratka, to, kar narekuje naša standardna ekonomija je vendarle pač politično zaznamovano. Učinki niso, um, niso objektivni. Skratka, se v um, družbi, ki jo preči mnogo bojev, te intedirani učinki neoklasične ekonomije gotovo zavzemajo strani. Skratka, niso neutrani v tem, tem smislu. Ampak želijo pa se pretvarjati, da so. Da, da so. In tem pogledu Piketty je svež ravno zato, ker kljub temu, da prihaja iz nekega res klasičnega, neoklasičnega, recimo, ozadja, je vrhunski matematik. Je, praktično diplome, magisterije in doktorate z vseh, recimo, top univerz na tem planetu, francoskih, britanskih in enazadnje tudi ameriških, Skratka, ne moreš močitati nič na ravni recimo, formalnih uh, referenc, pa kljub temu ima tukaj radikalno gesto. Namreč, pa čtrdi ekonomija, ni po, se ni apolitična, oziroma ravno obratno, je nujno politična, treba je to politično njeno pre, prepoznati in prevzeti to odgovornost nase. se. Skratka, to, kar mi delamo kot ekonomisti, ima politične učinke, tako da ne svemo se omejiti zgod, recimo, na neko, ali rečemo hladno analizo, ampak moramo prepoznati kakšne posledice ima ta analiza za življenja ljudi na tem planetu. To recimo na eni strani. Na drugi strani pa mu recimo levica pač, um, očita to, da je vendarle ujet še vedno v neke uh, teoretske okvirje neoklasične ekonomije in da vseeno pač ostaja zgolj naravi, z gole pojavnosti, ne prepoznava pa recimo vseh teh bojev, ki tlijo pa recimo pod to gradino. To so recimo neke omenitve, ki mu levic, jih levica uh, uh, očite. Tukaj recimo se bolj strinjam s tem levim pogledom, kljub temu, da absolutno je treba priznati, da gledano recimo v nekem širšem uh, uh, pogledu uh, pigeti predstavlja res preboj, ne glede na to, s katere pozicije ga gledaš. Mm. Meni zdi, se no, sem to, to silo zanimivo ravno to, ne? Piketi je sam rekel, nisem bral Marksa in, in leviče, levica mu pravi, ampak sam, da to rečeš, ne pomeni, da lahko to upravičiš, desnica mu pa pravi lažeš, ne? Um, Ampak dobro, bi se bi se mogoče zdaj k vam obrno in sicer me zanima, zdaj slišali smo od roka, ne? Ne, ne? Kaj, kaj Piketi prinaša, čem je drugačen od, od, od tega, kar smo imeli prej, mogoče nekaj, kar je za izpostaviti, je ljesta, velik nabor empiričnih podatkov skozi zgodovino, skozi različno geografska okolja in me zanima, kaj je prvo, kaj je prvo antropološko branje te, te, te študije. Ne? Skratka, kaj je antropolog, ko je dobil v roke, kaj je to pomenilo za njega? Skratka, je tudi tu nek velik preboj, je to nekaj pomemben doprinos, ali ne? Uh, no, jaz bom rekla tako, uh, jaz sem pač pra, brala angliški prevod najprej, francoskega arbinale nisem brala, Uh, moram tudi reči, no, to ni bilo sicer vprašanje, ampak vse komplimente vam in ekipi, ki je prevedla, ne, Tko, ker pa če redko naletim na knjigo, ker ne vem, a je prevod boljši ali original. A ne? Uh, tako da, uh, ne? zdaj, kaj pomeni, uh, mislim zdaj, jaz, kar, če ste me vprašali res antropološko, veste, kaj pomeni ta knjiga antropološko? Antropologi, v, imamo neko poddisciplino, ki se reče ekonomska antropologija. Ne, ta podisciplina je svoje vedenja o recimo svetu, kapitalizmu, ne, globalizaciji e, v resnici nakopičila predvsem v neevropskih družbah, a ne. e, tudi v seveda. E, No In Potem so pravzaprav antropologi bi neprestano opozarjali, ne, da pač ekonomija, tako kot ekonomija analizira ekonomsko življenje e, ljudi, ali naj bo to v razvitih državah, ali naj bo to pač kjerkoli drugje. Uh, to dejansko je ne, akademsko nakladanje, to tudi seveda piki ti mislijo, ne? Uh, in uh, tam ima tiste pas slavne o tem, kako je ne, ekonomija razgrešila smer, kako dejansko se je od dejanskih problemov, kako on misli, da je pač edin način, no torej seveda, da ni objektivna naravoslov, mislim, da more tega ideala objektivnih naravoslovnih ved dosegati, in da kako on misli da je treba nazaj povezati ne z drugimi družboslovnimi vedami, ne. Ja, zdaj, če, bi bil tukaj, če bi bili tukaj najpomembnejši predstavniki ekonomske antropologije, recimo Chris Henn in tako naprej, oni bi aplaudirali na veliko, a ne bi rekli končno, ne, ker, pač, antropologi so cel čas uh, pisali, zdaj bom pač pospomnil citirala Henova in Hartovo pač, mnenje Ona da pravita, ne, da upati, da pač antropolog, ekonomsk, mislim, antropologi upamo, da bodo dejanski problemi v svetu vendar le prepričali kakšnega ekonomista, da se bo začel ukvarjati ne, z dejanskimi problemi, ne pa z nekimi abstraktnimi modeli in teorijami. To je točno tisto, kar seveda tudi Piketty s svojim kolegom a, na nek način očita. A ne? e, tako da mislim, da je to zdaj, a, se, Krisa sicer še nisem videla, ampak ga bom zdaj v kratke, ne. Potem, ko ne, jaz mislim, da bo, da, bo, da bo zdaj antropologijo, oziroma bomo rekli, no končno, zdaj imamo koga v, v ekonomiji, ne, s katerim se dejansko lahko pogovarjamo, ker namreč ta razlika med, ne, pač med antropologijo in ekonomijo gre za neke, bi rekla, precej kompleksne razlike v razumevanju ekonomske sfere, Uh, in zdaj sred, te razlike so obstajali že tudi 100 let nazaj. Ne? Zdaj v sredi 20. stoletja, ko so na to veliko razpravljali, so pa čupali, da bomo nekak to zdaj nekako v eno, ne? nekak, nek, nek, nek, nek, vsaj dialog, da nekaj drugega bo prišlo ven iz tega, seveda razlike so postale večje, večje, večje in večje. Ne? Um, uh, in zdaj pravzaprav na nek način se je pojavilo neko delo, kjer, ga je, kjer se je mogoče navezati. Ne? V resnici to, kar Piketty govori, pa kar govori recimo o obsred, zdaj vse ti statistični in zgodovinski podatki, niso bili znani ne, pred to knjigo. Je pa res, da tudi metodološko ta knjiga daja prav antropološki metodologiji oziroma ne antropologiji, da tudi z tega zornega kota lahko smo lahko zelo navdušeni nad njo, zato ker pač antropologi tudi delamo to. Ne. Če torej najdemo nek, neko reč, ki se pojavi več kot enkrat, potem rečemo možno je pravilo, ne, Potem iščeš razlago v sedanjosti, če ne najdeš v sedanjosti, greš v zgodovino. Ne? Torej greš čitati zgodovino, greš iskati neke, neke vzroke, neke podatke za to zadevo. In tu pravzaprav je ta, to tudi način, sama metodologija je podobna. Ne? Se pravi, tako da tu pravzaprav imamo opraviti z nekim premislikom, ki seveda je bistveno manj ekonomističen in bistveno tudi manj nevrlo kar je zelo pomembno, z ne? zornega kota antropologije. Uh, kot so običajni razmisleki, a ne ekonomisto, ki pač bi rekla, na osnovi nekih evropskih podatkov ali pa pojavov, delajo globalne teorije, ne da bi spod kdaj se vprašali, kaj se dejansko v drugih delih sveta dogaja. Uh, Ker se seveda piketi navaja. A ne? Tako da seveda. Uh, to, bi rekla, to je bilo zelo prijetno srečenje, ne? pa Zdaj seveda, kar tišče se politične orientacije, pa seveda tudi. Ja, ne? Pa dobro. To me nisto vprašali. <laughs> ne, pa z veseljem, da slišim Orgova. Ja, tega me nisto vprašali. Ja, torej, ja, veste kako je? Ne? Če ste danes levičar v znanosti, to v kateri koli ste precej sama. Ne? Se mi zdi tako. A ne? Uh, zdaj, na eni strani imaste opraviti in tu mislim, da je pač ta piketiva gesta meni spominja recimo na pa tak. Mislim, Zdaj ker to je zdaj vprašanje, kaj je danes lahko levica. A je danes levica je lahko pač neka pozicija, ki se doktrinarno drži Marksa. To zdaj ne pomeni, da ga ne smete prebrati, seveda ga morate. To je s mojim študentom, tukaj nekteri sedijo, bodo znali povedati, da jim vedno povem, da pač prva prvi denar, ki ga bodo lahko uh, pogrešali, ko bodo eno kavo lahko preskočili, naj grejo v in si kupijo zbrana dela, se ne začnejo čitati. Ne? Uh, ne? Zdaj ne mislim tega, ampak hočem reši, ne? Uh, Zdaj tudi ko berete, vidite, da, da recimo neke stvari so pač ne, v nek način ponovitev Marksa. Ideja, da temelji na revščini, recimo, ne, to je valda da je klasična Marksova, ideja in je je takih. Uh, po drugi strani pa seveda kapitalizem, o katerem je pisal Marks ni kapitalizem, ki ga imamo mi danes. Ne. Marks je vendar pisal o nekem drugem tipu kapitalizma in zdaj, ko Marksa berete, treba pač ločiti tisto, kar so neki očitno globalni zakoni, ne, oziroma tudi skozi časovno perspektivo neki relativno trajnejši zakoni, Uh, drugo pa je tisto, kar pač seveda zadeva, da ta tip kapitalizma, v katerem je Mark živel in ga je seveda kritiziral in pač vemo, da na nekaterih točkah je tudi palil na izpitu, ne, recimo mislu je, da je to, da zdaj Britanci pripeljajo Indiji kapitalizem pravzaprav dobro in da to pravzaprav pospešuje razvoj Indije in podobne zadeve, uh, no, skratka, uh, zdaj, uh, ne, To je pač ena stvar in zdaj seveda levica tega ne more sprejeti, mislim Piketty je absolutno premalo marksistični, mislim pač kva, uh, Po drugi strani pa uh, seveda ima še nek drug problem po mojem, ne? Uh, enak problem, kot ga ima ne in kot ga imel tudi žižek, o katerem je tudi Slavoj sam poročal, ne? to vero, da kapitalizem vendar je mogoče reformirati v eno človeško družbo. A ne? Ne? Pač in, on ma, in on tudi noter argumentiral to na enak očin, kot je Vrufakis argumentiral, torej ne, mi imamo dobre argumente, mi imamo dobre argumente, s temi argumenti bomo mi šli in bomo zdaj mi njih prepričali, ne? zdaj vidite, da se to ne da narediti, ne? E, da to pač to, bi bilo lepo, a ne? ampak ni, In tukaj prav je to neka pozicija, jaz pravim, da je to na nek način pozicija za mlajši in tudi študente tega moje se ne spomnijo, ampak to je neka pozicija recimo evrokomunizma nekoč v, v, v Evropi. Ne? Se pravi, da pač, če veš več, če maš boljše argumente, če maš boljšo logiko, če imaš boljše dokaze in če celo ponujaš nekaj, kar bo tudi tisti, ki so na moči ne, kot je recimo Marufakis, tredil, bodo vendar toliko ne, da bodo to sprejeli. Se pa gre za, tudi za njihovo korist, ampak to očitno ne deluje. Ne. In tukaj mislim, da je seveda leva kritika, fiketil, pravičena tudi sama ideja, dobro, okay, moramo vzpostaviti pač nekaj ne, globalno obdavčitev na kapital oziroma na pretirano kupičenje premoženja in kapitala, Uh, to je super, ne, sem zdaj nastopil vprašanje, kdo bo to izvedel, ne, pač sociološko gledano rabimo svetovno vlado, ne, zdaj pa nastopil vprašanje, kdo bo svetovni vladi sedel kamerom Slovenija, ali kdo bo sedel, ali bo sedel okay. ne, razumete, Razumem, ne? Pa... se pravi, takhle, to zdaj, le to, po mojem, tudi levica, ima probleme z njim, desnica oziroma klasični ekonomisti ima pa seveda tudi probleme, ker to, ne, zdaj se to ni tisto, kar je uradna akademska, ekonomska znanost, ne? to ni to, In to verjetno ne. Misim, mi se zdi, da, da ma, da mali iz nim problem zato, ker v njihovem jeziku, v jeziku empirije in matematike dokaže, da se motijo, ja, dokajže, ja, da ja. Se motijo in ja, da je ja. kogobidelizmu čitno neke ja, narobe. To, ne. Seveda se to, to mislim, da to kar ste rekli je neveredilna zasluga te knjige. Kakršnokoli pač imate vi mnenje o tej mm. knjigi, ne? Mm. Uh, pač, In ko je ta knjiga išla na osnovi podatkov, ki jih pač je on prezentiral, mm -hmm. preprosto vi lahko, pač vi lahko podatke drugače interpretirate, če boste pač našli boljšo varianto Ampak ne morate pa se delati, da tega, to, to, mm -hmm. tega ni. Ne? in To je zdaj tisto, kar mislim, da je ključno. No, ampak jaz bi vsakem primeru pač ga bolj umestila v levico kot pa v desnice. Je pa seveda, da, da ste tudi odpira neko širše vprašanje. Mm -hmm. ne? Ali je danes levica lahko to, kar je bila pred 150 leti? Ne? Absolutno. Ne? Am, recimo, recimo do tega še pridemo. Rok, zdaj, če imaš komentar, ker dosti tes je bilo pogledno ja, <laughs> z veseljem, ne, da, da odpremo to razpravo. Ja. Me pa zanima nekaj drugega. Zdaj govorili smo že o političnih implikacijah, delali navezavo nazaj na Marksa, ker jo z naslovom na nek način naredi tudi pigeti sam. Um, ampak me pa zanima, če nam lahko ti, kot nekdo, ki se s to knjigo zelo resno ukvarja, mogoče kritično predstaviš, kaj so glavne poante knjige. Vse vsem jasno, glavna poanta knjige je, uh, o tem zdaj čivka, res že vsi, neenakost je in je posledica kapitalizma, ampak me zanima, ker so tiste glavne empirično-teoretske teze, do katerih piketi pride in zakaj do točno takih tez pride iz svojega teoretskega epistemološkega izhodišča, kot ga zavzame. Lahko mogoče o tem besedo ali dve, da bomo res o čem točno govorimo, zdaj, ko se o piketijovem knjigi pogovarjamo. V bistvu mislim, da je najbolj jasno, če kar um, sledimo strukturi uh, same knjige. Uh, ta je štiridelna, mislim, je prvi del, um, oziroma, rečemo, ja, v grobem štiridelna, pričem te štiri deli ne sledijo nujno temi štirim delom, recimo, ki so pač v same knjigi predstavljeni. Namreč prvi, je, recimo, čist njegov, da rečemo temo uh, epistemološki projekt. Skratka, on si zastavl zelo ambiciozno uh, za cilj reformo ekonomije v smeri politične ekonomije. To je isto, kar sem pregovoril. govoril. Ska, odmik od neke matematizirane uh, statistiko obsedene, recimo, eko, um, drvoslovne vede, ki pretendira na status, recimo, neke že skoraj naravoslovne znanosti, k načemu, k tistemu, kar smo včasih uh, poznali pod uh, oznako uh, politična ekonomija. Skratka, eh, druboslovna disciplina, ki se ukvarja z mišljenjem ekonomskih pojavov, ampak jih razume v nekem širšem družbenem kontekstu. Skratka, ki ni omejena potem na pristope matematike in statistike, ampak potem vključuje v to raziskovanje tudi recimo druge druboslovne discipline. In to potem skozi mislim, aplikacijo eh, Piketty mislim, da briljantno eh, pokaže. Skratka, sta, statistika da, ampak zgodovinska statistika, ki tekstualizirana uh, skozi recimo, ne, in se prikaže potem recimo, kaj točno pomeni družba na neenakost, kaj ti številke pomenijo v nekem konkretnem zgodovinskem obdobju, skozi recimo premire leposlovja, pa magari potem tudi recimo nekih pofl serij tipa razočarane gospodinje, recimo v sodobnosti. Um, to bil recimo neko te prvi uh, uh, projekt. Drugi projekt je recimo teoretski, poskuša, teo, poskuša prepoznati neki, če mora pravi, temeljni zakoni kapitalizma. kapitalizma. In ta prvi oziroma osnovni te, zakon kapitalizma, ki ga on pač prepozna, je ta, po katerem, uh, ukolikor je gospodarska rast nižja od, recimo, stopne donosnosti uh, kapitala, v tem uh, primeru uh, ne, družbena nenakost, ne premoženska in dohodkovna skozi zgodovino potem narašča. In sicer kljub temu, da podatki pokažejo, da imamo nekaj izredna zgodovinska obdobja, vseeno potrdijo, vsaj načeloma to njegovo tezo. Skratka, skozi zgodovino kapitalizma so neke zgodovinske težnje, ki vodijo k ve večji premoženski in dohodkovni neenakosti. Um, potem recimo tretjnjega v projekti je pač pa popolno aplikacija recimo teoretskih test te, eh, tes skozi neko kon konkretno analizo, konkretne zgodovine, konkretnega kapitalizma. Neomejenega recimo na neke zahodne države, tudi temu, da se seveda ukvarja tudi s Nemčijo, Velike, Veliko Britanijo, s Francijo, ampak se ne omejuje to. Pričemer, tukaj da treba še to izpostaviti. To ni zgolj Pikatijo projekt. Piketijo je tukaj strno neke ugotovitve, teoretske, predvsem pa empirične, v tem pogledu je ta, to delo kapitala 11. stoletja, nek kolektivni projekt. Piketij teh podatkov ni zbral sam, ampak v sklopu neke širše raziskovalne ekipe ki res združuje ekonomiste, rezgovalce iz vseh velikih držav sveta. Tako je, ta eurocentrični pogled je tudi na ta način presežen. Prosto tako, da niso zgolj evropejci tisti, ki sodelujejo, ampak res neka bogata mednarodna ekipa. Potem zadnji del knjige, ta zadnji, recimo, do prenos je pa to, da potem vse te ugotovitve teoretske in analitske potem pač strne v neko preskripcijo. In tudi potem recimo ta njegova radikalna gesta. Ne omejimo se na neko klinično opazovanje problema, ampak potem mislimo to. Mislim, mislimo problematičnost tega, kar opazujemo, Ali je to stanje, kar smo ga prepoznali? Te težnje, ki smo jih prepoznali, ali so to pozitivno težnje? Zvedi, kar recimo kakovosti življenja ljudi. Če niso, in to je recimo ta politični moment v politični ekonomiji, potem je treba najti politične rešitve za njihovo odpravo, za odpravo teh problemov. In ta zadnji četrti del knjige je posvečen temu, da misle te probleme, ki jih je prepoznal prej strogo teoretsko, analitsko, da jih misle politično. Skaj, kateri so tisti politični okrepi, ki jih je treba izpeljati, da lahko te težnje zgodovinska kapitalizma obrzdamo in da lahko življenje ljudi naredimo boznostno. Mogoče še eno dodatno vprašanje tukaj. Ne? Dosti, dosti se, se, se v medijih odzivov, se pojavlja nekih odzivov ekonomistov, komentatorjev, ki upozarjajo na to konstantno distinkcijo bogastvo kapital. Daj nam razjasni to, se je zakaj je to relevantno za to razpravo, skratka, zakaj Piketty govori o bogatstvu in kaj bi, zakaj bi moral o kapitalo, kakšna je razlika, kakšne so možne posledice takega razlikovanja ali pa nerazlikovanja v Pikettyvi knjigi. Mislim, mogoče lahko tukaj se navežem na tisto, kar je moja so, sogovornica rekla. Mislim, jaz sem apsolutno kot marksist na poziciji, da Piketty v problem je to, da ni dovolj marksističen. Uh -huh. uh, Namče to, da Piketty se omejuje na tisto, kar je že uh, Mark sam kritiziral. Skratka, se na to, na kakšen način so prihodki in premoženje v uh, družbi uh, uh, distribuirani. Skratka, ko so enkrat proizvedeni, na kakšen način se je razdalijo skozi družba. In opazuje tukaj res samo pač tiste učinke te distribucije in poskušajo iz tega vzluščiti recimo neke teoretske in analitske uh, ugotovitve. Marksov pristop je bil drgačen. Marksov pristop se je začel ne v fazi distribucije ustvarjenega, ampak v fazi produkcije ustvarjenega. In tukaj potem, seveda je potem pršel skozi recimo neko rigorozno, logično uh, dedukcije pršel tudi do, uh, do sfere distribucije, ampak je bila tukaj jasna hierarhija. Prvo se moramo vprašati, kako mi proizvedamo stvari kakšen način in tukaj so ta temelna razmerja neenakost, ki, če jih gledamo potem v fazi distribucije, ne prepoznamo. Če gledamo zgolj fazo distribucije, potem ugotovimo, nekateri imajo več, drugi imajo manj. Nekateri zaslužijo malo več, drugi zaslužijo manj. Rešitev potem je pa prosta, skratka, vse. Razdelimo premoženje med ljudi, razdelimo dohodke med ljudi. Marks je tukaj dozboj radikalen, skratka ni problem samo v tem, na kakšen način se potem to distribuira, ker to vendarle ne odpravi teh temelnih neenakosti v družbi. To te temeljne neenakosti so pa v točki lastništva in ne samo lastništva nad s tem, kako pač mi prozvajamo, ksakaj nad produkcijskimi sredstvi, s katerimi prozvajamo te dohodke in premoženje, ampak tudi recimo, kdo upravlja s tem. Vendar le, poglejmo recimo ne vem, državna podjetja pri nas, ali lahko rečemo, da je to, mislim, če je... Imamo na eni strani recimo zasebno podjetje, na drugi strani pa podjetje v državni lasti. Ali to pomeni, da je podjetje v državni lasti kukorkol bolj demokratično, kakorkoli bolj recimo v javnem interesu deluje. Ni nujno. Zkratka, lesništvo je pomembno, pa pomembno je, kdo upravlja s tem, za koga, za kakšen interes. Ali to upravlja recimo neka... Um, Rečemo, nek sloj menedžerjev, ki skrbi predvsem recimo za svoje lesnike in za sebe, ali s tem upravljajo nekaj širše skupnosti in za poslenje od teh podjetij. Zdaj, to recimo so potem v fazi tudi recimo političnih okrepov, razlike med Marksom mhm. uh, in Piketijem in to mislim, da je zelo bistvena uh, uh, razlika. Um, tvoje pa je bilo... Um, to, razlika v kapitala. Ja, uh, uh, ja, mislim, in to, je recimo ta simptomatična točka, recimo razlika med Piketijem in, uh, in Marksom, da in, je pa ravno v tem pač uh, uh, se znajde. Namreč, Piketi, tisto, kar Piketij razume kot kapital, ki je tudi naveden v njegovem pač slovo, je praktično premoženje. Je premoženje vseh oblik. Lahko gre za delnice, ki jih imate recimo v nekem podjetju, lahko gre za vaše drage slike, ki visijo pač, uh, sicer v vaš, naslenah vašega luksusnega sodelovanja, pa lahko jih prodate. Skratka, gre za depozite na vaših bančnih računih in tako naprej. Skratka, praktično vse oblike premoženja so tiste, ki jih potem pozame, pikati pod eno besedo kapital. Pre Marksu gre vendarle za nekaj drugega. Kapital pre Marksu ne gre za stvar, ne gre za stroje, ne gre za uh, številke, recimo neke abstraktne številke, ki jih imate vidno naložene na svojih bančnih računih. Pre Marksu gre pre kapitalu za družbeno razmerje. Skratka gre za družbeno razmerje, ki se vzpostavlja skozi lesninske in upravljalske pač odnose med tistimi, ki upravljajo in smajo pač produktivska sredstva in tisti, ki jih nimajo, ki so odvisni pri tem od na njihovo, njihovo preživetje in odvisno pred tem samo od tega, ali bojo uspešno na trgu delo nasile, prodajo tisto edino, kar imajo, to je svoje delo nasile. Ok, skratka, ne, če povzamemo, gre za to, da očitno ne, Piketi se ukvarja predvsem z enim izmed simptomom ali pa posledice mm -hmm. kapitalizma, skratka z problemom razdelitve bogatstva, ne pa z njegovim vzrokom, s tistim, kar povzroča to problematično razdelitev, ki so, to pa je so specifična razmerja med ljudmi. Ampak poskušamo zdaj mogoče iz te abstraktne debate pa, ali pa debate o nekih podatkih na globalni ravni ali pa z podatkih v zahodnem svetu, na, s katerimi operira Piketi, počasi pri tudi malo na slovensko situacijo. Če se k vam, recimo. Ne? Zdaj, Piketty, čeprav staja na ravni razdeljevanja, redistribucije, ne? vendar le kot je vmeno rok uh, uh, govoril o zakonih kapitalizma. Ne? In, in te, ti zakoni kapitalizma delujejo v kjerkoli in kadarkoli, v kakršnikoli družbi. Ne? Ampak vi pa recimo v svoji knjigi, na, kot antropologinje še posebej pa v knjigi za repos socializma, ko analizirate slovensko situacijo, govorite, da ni, da problem slovenske situacije ni bil toliko splošni zakoni kapitalizma, ki so nas Uh, za ampak je bilo to da nismo kapitalizma na pravi način uvedli. Zname pa zanima razmerje uh, med tem. Ja, to se pravi, ne, mislim da je to debata dvoplačna. Mm? Vi master vsekakor, kakor, mislim da en problem Slovenije je, ne? Uh, mislim, uh, to, kar je prepovedal ne, kolega tukaj, to je točno in tukaj se jaz popolnoma tudi strinjam bo, z Marksem, ne z torej, uh, zdaj, ne, tudi on pride v to naivno pozicijo, zdaj bomo pa mi redistribuirali, zdaj bodo pa vsi, veš, lesniki bodo mm, komaj čakali, mm, da bodo kaj redistribuirali, že ravno čakajo komej, uh, na svetovno vlado, ki bo redistribuirali, kaj podobnega, ne, Uh, skratka, uh, dejstvo je, da seveda, uh, to je res. Zdaj, tisto, kar jaz pišem v moji knjigi, sta dve stvari. Eno je, da seveda obstajajo neki zakoni uh, kapitalizma, ne, ki pač, uh, ne, recimo eden ki je mene zanimal, oziroma na katerem temeli moja teza o post socialističnih družb je, da pač skozi čas, ne, centri kapitalski kopičijo moč, bogatstvo, kontrolo in tako naprej. Ne? Ker tudi to, kar je prej kolega omenil, to, da imate ta problem, da formalni lastnik dejansko v sebi koncentrira vse lastninske pravice. Ne? To ni nujna značilnost sploh ne vseh družb, pa tudi za evropske družbe to ni bila značilnost večine zgodovine. Ne? To je res značilnost kapitalizma. Ne? Uh, in zdaj uh, se pravi... Se pravi, ne, pr, prvo, kar jaz mislim, da imamo Slovenci, problem je, da ne razumemo, da obči zakoni obstajajo. Ne, oziroma, to, kar mi razumemo, da je obči zakon je francosko-nemški vlak, kamer bomo mi skočili. Zdaj, sicer to sploh ni jasno, kak je zakon, naj bi to bil, če zares, ampak pač to je tisto, kar se razume kot neki obči zakon. Ne, to pa v glavnem pomeni, po mojem, nekaj, kar jaz razumem, Uh, to, da bodo vse države, ki še niso postale razvite kapitalistične države z za razvitim zahodnim tipom kapitalizma, pač to postale. Če bodo skočili, napravi vlak hitreje, če bodo, ne bodo skočili, pravi vlak kasneje. A ne? Ampak vse bodo to postale. Obstaja ena zgodovina, en toga zgodovine, ta je univerzalen za vse in gre samo za to ali gre za bolj počasi ali bolj hitro, a ne? da prideš do cilja. To je ta, bi rekla misel na schema razsvetljenstva, ne? ki izumi evolucionizem kot v resnici, odgovor na zgodovinsko stisko, kako misliti nas, torej evropejce, in mi, torej ne, evropejce skupaj, tako da mi ne bi rabili pred nas nič popraviti. Zdaj v to se sicer ne moramo spuščati, ampak če popotreba, se tudi lahko. Uh, ne, se pravi, zdaj... Uh, ne? to ni opči zakon kapitalizma, ne? Pač antropologi so dokazali, da to ni opči zakon kapitalizma, da opči zakon kapitalizma je, da se ta razlika med bogastvom in revščino stalno veča. To je tudi nekaj, čemer Piketty piše, ne? in da se veče na ta način, da pač tisti, ki so bili v centru, in v centru so bile seveda kolonialne metropole, recimo zgodovinsko gledano, ne? Te pač, ne, socialno, kulturno, zgodovinsko so spostavljene neke in, bi rekla, nacionalne in globalne tirnice, S katere one dejansko kopičijo, kopičijo, kopičijo, kopičijo, kopičijo bogatstvo, moč, kontrolo, ne, skratka vse lastninske funkcije, ki bi lahko bile razdeljene, ne, in seveda vprašanje, to je tisto, kar seveda tudi piketi značenja, ne, če mogoče ne bi spet morale biti razdeljene, ne. Uh, zdaj, uh, se pravi, mislim, da tega zgodovinskega zakona Slovenci ne razumejo. Ne? Slovenci so čisto srečni, da zdaj lahko ponavljajo zahodno zgodbo, misliš, da bodo prišli ker sta Nemčija, Švica, Švedska kaj, se vem, kdo niso se še odločili, kdo. Ne? Uh, zdaj, druga stvar, ki jo pa jaz razpravljam v, ne, v, v knjigi, je pa točno to, ne? da kapitalizem kljub temu, da ima te svoje ne, splošne principe, Ne, o katerih pač, nekaterih drugih govori Piketty, ne. Um, ne, da bo pač bogatstvo vedno naraščalo bolj kot rast. A ne. Da bodo tisti, ki imajo močje za to poskrbeli. A je rast mala ali visoka, njihovo bogatstvo bo vedno večje, ne glede na to, kakaj je rast. Ne. Uh, in tako naprej. Uh, kar bodo antropologi rekli, seveda, to lahko vam mi povemo iz nevropskih družb, kjer hočete. To se je vedno dogajalo in to se vedno dogaja. Uh, ampak skratka, ne, tisto, kar, pa, kar je pa druga tema, ki jo jaz hočem razpravljati oziroma razpravljam, je pa to, uh, da kapitalizem se ne more uveljaviti. On se je kot globalni družbeni ustroj, on prevzema ne, družbe, ki še niso bile kapitalistične, če hočemo, če da to tako rečemo. Ampak ne na ta univerzalni način, v katerem si Slovenci predstavljajo, da to poteka. Ne. Stvar poteka na način, da se, da se vzpostavljajo pluralne pomenske realnosti. Zdaj, Kar se tiče ekonomskih zakonov, se lahko strinjamo, da so ti zakoni enaki. Ne? E, vprašanje pa je, če enake zakone ljudje v različnih kulturah tudi različno razumejo. A ne? Razumete, to je zdaj recimo vprašanje. Recimo, jaz sem bila tako na enih pasosih, tamo neenakosti, sem zelo uživala. Uh, ne? In uh, pač v tisti daljši, mislim, daljši izvedbi te knjige, ki pač ni še vedno je tam nekje upredalo, uh, ne so tudi bolj natančno citiranje. Neko piketi, recimo razpravlja o tem, on sam pravi, ne gre za to, koliko so neenakosti. Gre za to, ali so upravičene, pravi piketi na več mestih v knjigi. Ne? To je točno to. Ne? ne gre za to, kaj stvar je, gre za to, kaj ona pomeni. Ne? In zdaj... Pri slovencih recimo vemo, ne, da so najmanjše socialne neenakosti v Evropi, ki pa je vsi ocenjujejo za prevelike. Ne? Zdaj, vi, vi, vi lahko sicer to merite z ekonomskimi kazalci in rečete, tako kot sociologi rečejo, slovenci ne razumajo, v kateri družbi živijo. Za mene kot antropologa pa to pomeni točno to, kar govorim. Ne glede na to, da mo lahko obstajajo, ne obstajajo, ne lahko obstajajo neki splošni zakoni oziroma neke tendence, principi delovanja, recimo kapitalističnega, družbenega, svetovnega ustroja, uh, oni v, na lokalnih ravneh ustvarjajo različne svetove, pomenske, ne? se pravi, kaj zdaj ljudje razumejo. Ne? Zdaj je pač vse, kar je več kot ena proti štiri, a ne. So, ne, so prevelike socialne razlike. Zdaj recimo v Franciji to ne pridopuštev. To je ok. Ne? Lahko je več kot ena, proti štiri. Uh, ne? Uh, zadnjič mi je Ivo, tale gospod, uh, ki ima pipistred, nekaj smo imeli okroglo mizo, je tam razlagal. Jaz sem pet, seveda razlagala, zakaj je avtomatično prenašanje zahodnega kapitalizma sem jasno absolutna katastrofa in potem sem pač med drugim omenila to egalitarnost, ne in potem je on kasneje, ko smo bili okruglo mizo, rekel, ja, ja, je rekel, to sem jaz čisto razumel, kaj je gospoda rekla, pač torej malo seba, je rekel, v mojem podjetju je razmerje med najnižjo in najvišjo plačo 1 proti 3,2, ne? Zdaj, ne moraš ti reči, da on ni kapitalist, seveda je, ampak on ta kapitalizem fura na, te mi bi jo temu rekli, in indigeniziran način, torej na način, ki se zdi ljudjem spremljivo, ne? Torej, obstaja ne? kapitalizem, če to več A, Zdaj, ja, ja še vedno pravim, da ne, v tem smislu sem jaz marksist, ne? Uh, mislim, jaz, jaz sem levičarka ne? in sem kot taka lahko zgodaj neprijetna za levičarje in za desničarje. Ampak uh, dejstvo je, ne, da, uh, da uh, jaz se ne strinjam s tem, da kapitalizem ima lahko človeški obraz. Oziroma, jaz sem rekel tako, kapitalizem ima človeški obraz, dokler mu paše. Ampak potem, ko mu več ne paše, ga nima. Ne? Uh, zdaj, uh, pač, ne, lahko so situacije, kjer mu to paše. A ne? Pač iz razloga, jaz, jaz razloga, Ampak, da bi pa bil znotraj, mi rekla, znotraj svojega ostroja kapitalizem, kakšna socialna družbena uretitev, to pa lahko zabimo. Mm -hmm. Pač štočno zaradi tega, kar je že Marks pisal in kar tudi po, po, ne, uh, bi rekla, povzema ta potreba po neskončnem kupičenju kapitala, neskončnem mm -hmm. kupičenju bogastva, Mislim, konec je, kot piše že Marks za kapitalu, ne samo neskončnost. Ne? Veš, to zdaj, ne? To zdaj. Vse drugo se instrumentalizira. Človek, družba, seks, lepota, pota, otroci, vzgoja, vse. Vse je samo ne, instrument za to, da jaz imam malo večji profit. Tako da zdaj pač meni tu manjka človeški obraz, tu imam jaz težave in tu se pač jaz nisem nikoli strinjala s temi ljudmi, ki so to govorili. Ja. Ampak, ja. sporej smo se premenili, pa smo rekli, ja. da vas lahko vse vprašam, pa vam zdaj zato zanalač provociral. In sicer ne, o prebiranju vaše knjige, ne, pa se posebej z, na neko zadnje Piketija uh -huh. ali pa, pa Marksa, uh -huh. nekerega reka uh -huh. Piketija ne. Se ven se, se zdi, mislim, se zdi jasno ne. da pravite, da je en izmed problem slovenske posocialistične družbe uh -huh. to, da bil, da, de, da smo poskušali kupirati model zahodnega kapitalizma, absolutno. kar se je tu absolutno izfižilo. Zdaj, ker, smo, ja, ker smo, ampak pre nas posebej, ker smo periferna država, ker zdaj vedelujo drugače. Zdaj, z meni se zdi, da, da, da je politični učinek tega, ja. take analize, to, da vam rečejo, pol, pol pa sem še počakamo, da pa pravi kapitalizem prinesemo sem in dovolj, pol pa Natančno, da pravega kapitalizma ni. To je treba vsemo dovolj mm -hmm. natančno prebrata, ne. Pravega kapitalizma ni, je, hočem reči, no, da to je stvar okusa, že to je zdaj ta, je na, moja najljubša barva, za vsakmih, da prepirava, kaj je tvoja, pa kaj je moja. Ampak to se pravi, če pač odmisliva stvar, ravno okusa. Pravega kapitalizma ni. Ali pa tako, kot je, kot je, kot je rekel Freud, ne? ni naravne seksualnosti, vse seksualnosti so naravne. Ne? Torej, vsi kapitalizmi so pravi. Ne? Pač, lahko samo eno ali pa drugo za vzamete. Uh, Tisto, kar je, pač je problem, ne? je, da če pač bi vi hotli imeti pravi kapitalizem, hočem reči jasno, ampak tisti, ki bi ga hotli imeti, Ne? A, mi lahko plačo 1 milijon e, dolarjev pa moj, pa jaz pravi kapitalizem pač, ker sem antropolog in vem, kaj je pravi kapitalizem za slovence ne? pa tudi recimo za poljake pač a ne? to mora biti indigenizirano domače tako kot imajo japonci japonskega bi mogli imeti slovenskega če zdaj hoče govoriti o pravem kapitalizmu tistem, ki bi funkcioniral ne? A, zdaj to je za nekterje cilj, za mene pač ni to cilj, ne? ampak Dejstu, ja, da sem nekak, to sem danes ravno, se tudi pogovarjala z mojimi kolegi na, na Kosilu. Ko rečejo, me je en kolega rekel, en sociolog, ne, ki je tako, on zelo tak ima talent za to, da govori stvari, ki so všečne ljudima. Ne. Uh, in potem je on meni rekel, ne, pa ne vem kaj je bilo, imajo neko raziskavo mednarodno nekšne, uh, bodo med za nekega, nekega komentarje prosili. In so me tam nekaj spraševali, pač, Ne, da zdaj so pač kako ženske so šle nazaj v, v, v sfero privatne in to je nono in tretje in, in potem, če se da to razložiti, potem se jaz reka, da seveda da se da, zdaj to ne bom tukaj ponavljala, kaj sem tam rekla. In potem sem reka, pač še posebej v Sloveniji, da seveda se še posebej v Sloveniji, kjer je pač model prave ženske mati, ki se žalduje za svojega otroka in skratka pešači po blatu in vse dela kan. Treba, in kar ni treba, a, a, da se bodo potem maza otroka Cankarja, torej odvisnika, ne? To je pač del. Ampak dejstvo je seveda, ne, da, da to zdaj pustiva, ne? Ampak potem je on rekul, je rekel, ne, tisto kar mene pri tebi čudi je, da si ti ne ampak vsake toliko časa pa eno tako konzervativno odstuštiš da je kar slabo. In potem se srečem, veš kaj, mislim, jaz eno ječ se je seveda razpravljava o mojem okusu, a opravljala o dejstvih. Jaz pač kot znanstvenica Moram povedati, kaj deluje tudi, če meni ni všeč. Je res. Moja funkcija je, da pač povem, kaj sem jaz premislila in kam mene moji razmisleki peljajo. Zdaj, pač slovenski, slovenci bi morali imeti slovenski kapitalizem. Slovenski kapitalizem je domačijski kapitalizem. Domačije je družbeno stroj, po katerem se meni bruha. A ne? Ker jaz nikoli nisem dal članice nobene domačije, nikoli in temu primerno, pač sem jevan stranka. Vedno. Ne? Ampak, ne? razumete, zdaj nobene skupine, ki bi bila za mano, nikoli. Ne? Ja. Ne? A torej, ni domačije, ni. ni. Ne? En, en zdaj, seveda, pač normalen del domačijskega kapitalizma je to, da torej, vi nagrajujete članstvo, ne kvaliteto in količino. Dela normalna oblika, eh, kako bi rekla, oziroma dimenzija domačijskega kapitalizma je, da seveda, se vse vse no, temelji na dogovoru, partikularnih dogovorih, torej to, kar zdaj pač protestantski kapitalizem razume kot korupcijo ne? in tako naprej. Ne? Ne? Torej, naš ne sme čuditi, da je slovenski kapitalizem najbolj koruptivn, to je normalno. Ne, to je, jaz ti lahko to razložim in rečem, to je prav. Ampak ne mi zdaj reči, da jaz to zagovarjam. A veš, to je zdaj treba razlikovati, a ne? Paš in ne. Zdaj, jaz, jaz v knjigi pišem stvari, do katerih sem jaz prošla na osnovi argumentirane debate. A so meni všeč, a ne? to lahko napišem pa drugo knjigo. Ne? A, tem, kaj mi je o tem všeč in kaj mi ni všeč? Ne? Jaz sem želel spostaviti sem to, da se mi zdi, zdaj gremo na ja. slovensko situacijo, da je največjih trikov slovenske tranzicije v kapitalizem, ne. bil recimo to, da so vam vedno pravili, sem malo še, pa bomo to, končno prišli iz tranzicije. Ja. Resnica pa je, ne, tranzicija je že stanje kapitalizma. Ne, ne, ne, ne, je ne. It it semo, da je better. stanje kapitalizma, ampak mi vemo, da je to stanje kapitalizma, ki, države, ki so prišle v pozicijo odmika v centra. Tako. Se pravi, pač tam realizira ena od teh tako. značilnosti zakonitosti mm. kapitalizma, ko smo rekli, ne, centri so vedno ožji, vedno močnejši, vedno bogatejši, vsi ostali, ne, tisto, kar Piketty reče. Boga, on, on ne reče zdaj, tako kot Marks, bogastvo temelji na revščini, on reče, kak zasebno bogastvo temelji na splošni revščini ali javni revščini, ne, na, torej zdaj, mi smo javno revščino, ne, hočem reči Slovenci zdaj, Ne, zdaj oni se vsi šicer niso dojeli, ne? ampak to zdaj ni nič važno, ker ti dojameš, tako to je. Ne? In zdaj point je seveda v tem, da e, znotraj tega manevrskega prostora ni, ne? to je tisto, kar pač tudi jaz. Z, z, pač, ne? Še ena stvar, ki me je zelo zabavala, ko sem piketija brala, sem rekel, no, torej še nekdo piše o zgodovini, no, to torej še nekdo na način, da ljudje lahko berejo, kaj on mm -hmm. piše. A ne? Ker pač v, ne, v zadnjem času se so se pač druge logike pisanja mm. uveljavljale. Ne? Uh, in, ne, in potem tudi ta, ta zadnja del, ne, ko ti napišeš, kaj ti misliš, da je treba narediti. To je pravzaprav urednik od mene zahteval. Jaz nisem ni ti tega namena to pisati. Ampak ne, ko jaz napišem, dobro možne so štiri, možne ste prva, druga treta, četrta. Jaz ne vidim, nobene, pete, pete. Mislim, žal mi je, jaz bi zelo rada videla. Ampak hočem reči, vam pravim, to ni za stvar okusa. Ne? To je stvar tega, kar se bo slovencem zgodilo, ne glede na to A kaj, kaj je zdaj vkus in kaj si mislijo? Jaz vedno citiram Marksa, ni pomembno, jaz to levičarjem citiram, ker se veš, levičari uh, kupujejo v hm se vsaki dan preoblačijo in tako naprej in tako naprej imajo torbice za 800 evrov, pač škorne za 1500 evrov. In vsi so levičari, ne? In potem mm. jaz povem, da levičar je oseba, ki ima samo dvorno obleko. Eno ima na sebi in eno, jo, eno pere, ne? Kaj ti, ko, ti je povedal, Marks? To sem jaz. To moji študenti vejo, ki so tukaj. Oni me že pet let gledajo v tem in še eni drugi varianti jaz tega. Ne? Zbog, A, da. Ne? A, ne, jaz pa končimo za dober Ne, ampak ne, je to, kar je Marks rekel, ne gre za to, kaj ljudje govorijo, da so gre za to, kaj delajo, ne? A veste, to je to. Zdaj, mislim, kaj naši politiki govorijo, kaj mi smo, Kaj je zdaj ta Slovenija? Ne, znam, ne bomo se spuščali v trenutno, ne, da je koncentracijsko eh, eh, ne razumete to, to zdaj ni pomembno. Pomembno je, kaj se nam dogaja. Dogaja do leta 1991, se nam je pa zgodila pretvorba v svetovno periferijo. Ne, leta 1991 se nam je Tako, zgodila no. pretvorba v kolonijo novega tipa, mm -hmm. to, kar jaz jim je neo, neo kolonijo in to je objektivna umeščenost, zdaj pa, vam je všeč, vam ni všeč, ali vi jo vidite, ali jo ne vidite, še boljše, da jo ne vidite za tisti, ki vam vladajo. Ne? No, pa recimo bi mogoče da. ravno tu, ne, pol rok tebe vprašal zdaj, za, za direktno aplikacijo piketijevih, Empiričnih ali pa teoretskih ugotovitev na Slovenijo. Lahko zato, to, o čem ron govori na globalni ravni, preslikamo Slovenijo na ravno dohodkovne premoženske neenakosti, pa mogoče kot drugi del kako je Slovenija do te točke, do kjer, kjer, na kateri točki že je, kako je prišla do nje. Se pravi, kaj so recimo, recimo kakšna je razredno ozadje procesa tranzicije, ne? Kaj, kaj se je zgodilo, ne? kako smo prišli do tega in ali smo tam, eh, kjer bi Piketty mislo, da smo glede na njegov globalno analizo? Um, mogoče tukaj začetek bi obrano in uh, Marxa in Piketty pred recimo, tem nekem antropološkim recimo, pogledom, ki mislim, da in Marks in Piketty sprejema vse te temelje antropološke ugotovitve. Ona da ne govorita ta zgolj nekih abstraktnih pač zakonih kapitalizma, ki se pač aplicirajo povsod na enak način ampak gre vedno za srečanje, mislim, ravno to je to, pač bistvo politične ekonomije. Skratka, sicer prepoznavaš neke abstraktne ravne, neke zakone, ki obstajajo, ampak na kakšen način so recimo potem odejanjeni v konkretnih družbah, gre vedno za srečanje teh abstraktnih zakonov, struktur, z konkretnimi pač uh, detajli teh družb, z njihovimi institucijami, navadi, navadami, po, uh, tudi konkretnimi posamznike, kako so formirano v nekem zgodovinskem uh, obdobju. Um, in tukaj s tega pogleda mislim, da pač je razlika med recimo politično ekonomijo, torej med Marksom in pektijem in recimo nekaj matropološkim pogledom recimo o stvar poudarka. Recimo, ali daješ poudarek na tisto, kar je splošno vsem kapitalističnim družbom, ali daješ recimo podak na tisto, kar je posebno vsaki od njih. Tukaj recimo, mislim, da um, dobro se to pokaže recimo, Mislim, pri se jaz seveda na poziciji, recimo, tega, da je treba zgotovo začeti pri neki abstraktni, recimo, analizi in potem se skupto aplicirati nek konkretni primer. In da vidiš, recimo, k kje so tiste, tudi, recimo, analitske zmote, če se preveč, recimo, fokusirajo v detalje. Recimo, ne se s tem, da bi lahko imenoval slovenski kapitalizem za domačiski. Mislim, da pač po nobenih empiričnih podatkih, če gremo, recimo, premerjalne analize gledati, ne bi rekel, da je slovenska družba kaj bolj skorumpirana, recimo, od katere druge. Zdaj mislim, da celo tukaj, da pač ta teza v domačijskem kapitalizmu, mislim, da je desna. In recimo po analogiji z tezo, ki jo desničari recimo zagovarjajo, recimo konkretno primer je to Egon Zakrajšek, drugače zaposlen na ameriški centralni banki FED ki ima, recimo, nima ne pravi temu pač domačijski kapitalizem, ko govori recimo o Sloveniji, ampak govori o pajdaškem kapitalizmu. Za katerega naj bi bilo značilno rano to, o čemer smo govorili. Skratiti, korupcija, poznanstva, mislim, nekaj zakolisni posli, Šele predniti stopiš v sosedno dvorano in se potem recimo spremeč nek formalni dogovor in tako naprej. Ampak briljantno je bil nek intervju, mislim, da je bil to v Financah, ki je rekel najprej polovico intervjuja, pa čudriha po pajdaškem kapitalizmu slovencev, ki naj naj bil tako značilen za recimo te neke balkanske konce. Po drugi strani pa takoj začne govoriti o tem, kako zgedajo posli posl posl v Ameriki. Kako recimo uh, isti ljudje delajo nekaj časa na Wall Streetu in grejo potem Uh, v Washington, kako so vsi med poznajo, kako v resnicu vse to, kar vidimo na televiziji, je zgolj farsa, v resnicke je pa za neke old boys povezave z uh, Ivy League univerz ali pa recimo, če gledamo še malo širše, mislim, lahko isto rečemo tudi za odnos med recimo uh, Oxfordom, Cambridgeom na eni strani in uh, socialnimi povezavami, ki se tukaj recimo in potem recimo med socialnimi povezavami med Londonskim cityjem in recimo potem vsemi pač uradnimi uh, centri politične moči v Veliki Britaniji. Skratka, V kateri koli, recimo, recimo, razviti kapitalistični družbi gledamo, pač vidimo, da, recimo, ta to pajdaštvo, domačistvo, je pač nujen del, recimo, tega, kako nekakšen način se ekonomski in politični posli pač uh, uh, obnašajo. To ni nobena specifika Slovenije. Seveda, pa, zato, ker je koncentracija, mogoče se, recimo, neke stvari izražajo malo drgač, oziroma bo koncentrirano, kot, recimo, neki večji državi, pa vendar, ga je tukaj res, mislim, za vprašanje, recimo, uh, magnitude tega, oz V vsakem primeru imamo opravka z istim družbenim, z družbenim sistemom, s kapitalizmom. Tukaj recimo, je potem specifika tega političnega ekonomskega pogleda, naprej antropološkem, v tem, da je sposoben videti neke temeljne diskontinuitete v zgodovini. Tukaj recimo, mislim, v stoletju recimo se ne posveča to k temu, lahko tudi o tem mal, uh, govorimo mal kasneje, ampak Marx gotovo pač misli kapital, potem ko pač gleda recimo kakšne konkretne implikacije razvoja kapitalizma za recimo konkretne družbe, pač vidi, kako radikalno je kapitalizem, mislim, vzel obstoječe institucije, obstoječe navade, obstoječe posameznike in jih prej radikalno preblekoval v roko, ne, ne govorimo tukaj v generacijah, v roko parih let, v desetletju. Dobimo druge institucije, druge navade, druge posameznike. Tu je recimo v slovenskem primeru, če lahko potem pač grem k tojemo vprašanju, res očitno. Zdaj, mislim, ne moremo nikako reči, da kljub temu, če spremimo recimo, neko antropološko peč, eh, pogled, ne moremo reči, da institucije, navade, posamezniki v Sloveniji leta 2015 imajo kar kolo, ali pa kaj bistveno skupnega z recimo temi istimi stvarmi izprt recimo 25-30 let. Recimo konkretni primer izpostavlja eh, pogosto eh, Miroslav Stanojevič, eh, naš največji pravčevalci industrijskih odnosov, ki pač ima uh, to tezo, da en od pogojev razvoja kapitalizma, za spešnosti kapitalizma pri nas v 90-ih letih, je bil tudi to, da so ljudje se izkoriščali, so imeli lahko zelo nizke plače in za tega je bilo tako gospodarstvo uspešno, zato, ker so imeli vsa, vsakdo doma svoje zaplato zemlje, kjer je lahko gojil zelnjavo, kjer je lahko gojil nekaj, s čimer se je lahko pač dodatno preživljal. Iz, iz socializma je šel tudi s svojim stanovanjem, nimel recimo stroškov s tem, je išel je mogoče celo svojo hišče, šel, še, recimo, neka večja zaplata zeme in tako naprej. Svetovali bo, recimo, nek pogoj tega, da uh, je, so bile lahko v 90-ih letih zelo nizke plače. Ampak skozi razvoj, mislim, skozi to vedno bolj intenzivno aplikacijo teh abstraktnih zakonov kapitalizma, je to izginilo. Bolj, intenzivnejše je bilo izkoriščanje, manj so imeli ljudje časa to, da bi lahko po osmih delih, osmih urah službe, prišel domov, še delal malo na svojem vrtičku in si predelal recimo hrano, s katero bi lahko bila potem posledično njihova plača nižja, ker si pače lahko pre, pač prevožijo takšno življenje, ker pač predelujejo še nekaj sami. Skratka, bolj, je bilo intenzivno izkoriščanje, bolj, se recimo delo pa či širi skozi cel življenjski dan pač vsakega posameznika manjje možnosti za to, da lahko enostavno kapitalizem, kakršnega smo poznali v 90-ih, ta družba, kakršen smo poznali v 90-ih, se preživlja. Tudi z novimi generacijami, pač prva generacija je prišla v socializem, mislim, je prišla v kapitalizem tudi po zaslugi jazbiškega zakona s svojimi stanovanji, svojimi hišami. Druga generacija je morda podedovala ali pa žvela to histi hiša, ker so le preč ogromne in so lahko zasedli mogoče drugo nadstropje uh, od obeh. Uh, tretja generacija tega nima več. No, tako so, nah, so stari Ja. Zpravili, Mislim, ma, če je to, to smolo, kot recimo večina moje generacije, ki ima še žive stare, starše, potem pač mora živeti v najemniški stanevali. A pa kar se, se to izpostaviti je čisto to, da je skratka neke radikalne spremembe, čisto ravni posameznika, nekih življen, življenskih delovnih ozorcev, ki jih je v to državo pre, prevlekel uh, kapitalizem. Neki abstraktni procesi so se začeli zelo konkretno kazati v življenjih, v vsakdanjem življenju Uh, uh, ljudi. Zdaj Piketty, recimo, ne vem, če pogledamo, recimo, še ti z neenakost, no, mislim, to vprašanje. Zdaj, recimo, um, pa tukaj lahko zelo plastično, vidimo, recimo, razliko med nekim marksovskim in Pikettyevskim pogledom. Zdaj, če pogledamo, recimo, Pikettyjev pogled, recimo, na vprašanje družbene neenakosti, v zadnjih recimo 25 let, torej po letu 1991, bi rekel, da mi smo recimo 90 leta, ki je, ki je bilo recimo obdobje neke relativne nizke družbene neenakosti, O tem zlasti, mislim, da po leto 2004, oziroma predvsem po letu 2008, po vstopu recimo krizo, pa lahko upa recimo razvoj neke dohodkovne neenakosti, še pred predtem pa premoženske neenakosti skozi valove privatizacije, recimo. Um, tukaj recimo, mislim, da se nastrinjam recimo z Jožetem Pedamenom, ki pravi, da Piketty ne mora nič povedati o družbeni neenakosti pre nas, ker je preprosto nimamo. To čisto empirično ne drži. Če pogledam recimo Ginijovko, kot eni, recimo, glavnih kazalcev neenakosti, pač kateri katerikol družbi, lahko vidimo postopnjo, recimo, narašnje, premo, dohodkovne neenakosti tudi pri nas. Zlasti v zadnjih letih in zlasti po letu 2011 posprejemo, recimo, tega sla, a, a, neslavnega zakona o vratežanju javnih financ. Skratka, to je recimo tudi ta, v tem kontekstu je treba razumeti recimo to piketijevo tezo, da zasebno bogastvo sloni na javni revšini tudi recimo čist premoženska neenakost je že prej lahko k vidimo. Prvi val privatizacije, prva narast recimo premoženske neenakosti. Drugi val privatizacije v času prve janšaja vlade zopet narast recimo premoženske neenakosti. Zdaj, v zadnjih letih, ko imamo zopet intenzivno pač velove privatizacije, tiste, ki je lahko vidimo v medijih in tiste, ki ne moramo viditi, zopet rast premoženske neenakosti. Zdaj, je recimo piketijevski poklet, ki pazuje predvsem pojavno skratka opazuje številke, manj pa recimo poskuša pojasnevati, kaj točno se vzadju dela. Tisto, kar pa Marks recimo naredi, marksovski pogled, je pa, da pojasnjuje to, kar se je delalo. Zakaj je bilo recimo lahko v 90-ih letih, za razliko od recimo drugih trazicijskih družb, recimo ne višegrajskih, Zakaj da recimo pri nas ta tranzicija relativno blaga? Zakaj je bila družbena neenakost? Zakaj se ni tako radikalno dvigla kot recimo teh drugih državah? Zakaj je bila tudi recimo gospodarska uspešnost recimo pri nas uh, uh, uh, višja? Preprosto zaradi uh, intenzivnosti, oziroma moči uh, moj kolega Branko Bebič bi tem rekel zaradi bojne pripravljenosti delovskega razreda pri nas, zaradi moči njegovih institucij pri prehodu iz socializma v kapitalizem oziroma še bolj plastično zaradi moči sindikatov. Recimo Če pogledamo našo privatizacijo, ta prvi velj privatizacijo prvih letih 90-ih let, je bila izredno mila in tudi izredno, mislim, primerjalno gledano, zelo enokomirno prezporodila pač, uh, uh, uh, v socializmu ustvarjeno uh, premoženje v primerjavi recimo z drugimi tranzicijskimi družbami. Kakšna je razlika? To ne gre za modrost naših politikov, ne gre za modrost naših ekonomistov, Tukaj gre za zato, da pa prva leta, v katerih se je določil kurs tranzicije, so bila leta največje sindikalne aktivnosti, največje aktivnosti delovskega razreda pri nas v naši zgodovini. Leto, 2000, leto 1992, ko se je pisal zakon o privatizaciji, je bilo najhujše stakovno leto v zgodovini države, vključno z Marčevsko splošno stavko. Skratka, tukaj so vse pisali, te zakoni, čisto distribucije, skratka, nekakšen način bodo dohodki in premoženje pač razporojeni. In kaj se zgodilo potem, kasneje? Uh, stopnja sindikaliziranosti delovskega razreda pri nas je padla iz začetka 90-ih let, s tem okrog 70-80 odstotkov, najprej zelo nehiterco, preprosto zadega, ker socializmo so bili vsi v sindikatih, Potem pa še postopamo do konca, recimo, 90 let, tam na stopnjo nekaj 30 do 40 odstotkov. Danes je, mislim, da okrog 30 odstotkov, oziroma pač še, mislim, da ne prej pada. V zasebnem sektorju je še nižja, v javnem sektor je mal višja. In če pogledamo, recimo, vse te ključne obdobje, kdaj smo doživeli neke, sto, neke skoke družbene enakosti pri nas, gre vedno takrat, ko je, lahko pač tudi statistike, gledamo, ko je se naš delovski razred in njegove institucije, ko se se ošible. To so bile recimo ključna obdobja, so, recimo v 90-ih imamo postopno opadanje, z nastopom Janševa vlade je recimo prišel do, uh, in, mislim, ni ki kriv toki Janša, kot je vstop v Evropsko unijo, kar ima čisto recimo svoje dimenzije. Potem recimo 26 um, je recimo gospodarska zbornica, oziroma je Janševa vlada ukinila obvezno članstvo v gospodarski zbornici kar se morda sliši v redu, ampak to je radikaliziral uh, gospodarsko zbornico, ker ni več kar neenkrat nastopala v imenu celotnega slovenskega kapitala in v interesu celotnega slovenskega kapitala, ampak je lahko neenkrat postala interesna zbornica, ki mora nagovarjati in z bombončki po same zadele kapitala. To je recimo še na drugi strani izostri razredni boj. Potem pa seveda vsi te recimo politični procesi privatizacije. Skratka, to so te, mislim, neki družbeni procesi, transformacije družbenih razmerij moči med posameznimi elementi družbe, tisti, ki so v zadju, ki so pod površjem recimo vseh teh nekih uh, trendov, zgodovinskih trendov, drubne enakosti, uh, kar je pa potem raven, na kateri recimo se pekati zadeve, loteva. Ok, če smo zdaj recimo v aplikaciji Piketija ali pa Piketijevskega razmišljanja na slovensko situacijo, bi zdaj potem, ko smo eno urco že tukaj, zastavo ima še eno vprašanje, pol pa odpremo možnost Zato. še za publiko. In sicer recimo vam, seveda z veseljem, da se odzovete na, na kaj, kar je reko rok, predvsem pa mogoče to, kar smo večkrat odprli zdaj, kaj pa s Piketijevimi predlogi za reševanje situacije? Z s tem Jaz si najbolj v resnici ne, na nek način, mogoče za na normalne ljudi najbolj berljiva kaj podobnega. Ne. No, jaz bi dala samo par kratkih replik. Ne. To, kar je povedal pač Rok, pri čemer bi on obranil marksizem in piketija pred antropologijo, mislim, da ni ga treba braniti. To, kar ste vi povedali, je točno to, kar se ekonomska antropologija s tem se okvarja. Tako da bi vam antropologi ploskali in bi rekli, no, hvala Bogu, končno se lahko spet imamo, mamo ne, na vezu, da se pogovarjamo. Uh, druga replika, jaz nisem trdila, da je slovenski kapitalizem domačijski. Jaz sem rekla, da tisti, ki bi deloval, bi bil domačiski. Uh, in to, ne, to je razlika. Uh, in seveda tudi je jasno, da je to desni projekt. Vsak kapitalizem je desni projekt. Jaz ne vidim, kateri kapitalizem bi bil revi projekt. Ne? Vsak kapitalizem je desni, zdaj malo manj ali bolj desni, ampak ne. Uh, zdaj, uh, slovenski sigurno ne sodi pač natančno zaradi kulturno-kozmološkega ozadja med manj desne, ne? da se razumemo. Tudi ta žica, ki jo imamo zdaj, to dokazuje. Ne? Tu imamo mi nek resen problem, ki se seveda je pač specifično zgodovinsko socialno, slovenski. Ne? Uh, jasno je seveda, da tudi celoten kapitalizem poteka na po korupcijski logiki. Kaj pa drugega? A ne? Se v tem je že rajt mi v eliti oblasti. Jasno. Ne? Kapitalizem je po svoji logiki pač, ne, temeljina dogovoril med mano in tabo. Ne? In valda kaj se zdaj, mislim, zdaj so prosti trg, ekonomskih subjektov, ki se ne dogovarjajo. To lahko, to jaz s študentom razlagam, to lahko zdaj samo s slovencem prodajate. Korporacije se valjda med sabo vse zmenijo in valjda ne se samo med sabo zmenijo, ampak tudi spodvizvajalci se vse zmenijo. Valde je to dogovorna ekonomija, kakšna pa druga, a ne? Uh, ne uh, zdaj, uh, ja, uh, torej to mogoče samo. Um, mm, ja. uh, potem je uh, pač še to, kar je Rok rekel, da pravzaprav, Uh, uh, da pač ne obdobje, v post, post obdobje v Sloveniji dokazuje, da se družba dejansko ni nadaljevala. Točno, vse družba se ne rabi nadaljevati, jaz govorim, da se nadaljujejo kozmološki obrasti, ki so kulturni, družba se zelo hitro spremeni, medtem ko to, kako ljudje razumejo, kaj se dogaja, se pa počasi spremenja, to je razlika. In to je ta razlika med družbo in kulturo, kar recimo imate vi, recimo slovensko neko ne, razumevanje sveta, pač od prvih, če zdaj trubarja bereva v jeziku, ki je pač neberljiv danes, jaz se zelo sem navdušena na trubarja vsake tok časa ga preberem, da se malo potolažim. Uh, ne, uh, uh, ne, ampak uh, hočem reči, ne, torej če zvet, ne kultura nekultura, torej svet iz kako kaj stvari pomenijo, to se nadaljuje skozi stoletja, skozi tisočetja. Med tem so pa mi zamenjali ne samo različne družbe in ekonomske formacije, ampak znotraj teh formacij različne type, ne držav. Se pravi, vada, družba se spreminja. Vprašanje je, če se razumevanje te družbe tako hitro spreminja, kot se družba spreminja. Ne. To je za mene tisto, kar je zanimi, mene zanima. Ne. Uh, ne? Zdaj, uh, ja, uh, rekli ste, zdaj pa se gremo nazaj k Piketiju, uh, torej njegove rešitve. Ne? Uh, jaz pač, uh, ko sem pač prvič prebrala to knjivo, jaz sem pač jaz in smo se pogovarjali s kolegi na oddelku za sociologijo, tudi na filozofski fakulteti, Uh, so pač, ne, sveda, sociologi so bili zelo nadušeni, jaz sem pa pač rekla, da se cerkula, ne, ampak da to se meni zdi tako rahlo utopično vse skupaj, ne, da, torej, zdaj, če pač ti rečeš, ok, zdaj mi bomo to naredili tako, da bomo, to je zdaj sam pravim, to je varufakis, ne, zdaj bomo mi pač našli uh, racionalno najbolj argumentirano rešitev, predstavljajo bomo kapitalo in kapital pač mora pravda razumeti, da je to tudi njegovem interesu, ker drugače bomo ga parušli, Uh, ne, torej, zdaj naj kapital bo pametnen in sprejme našo rešitev. Kapital ni pameten, ne sprejme naše rešitve, kajti kapital sprejme našo rešitvo, torej pravim oni, ki pač smo v drugi poziciji. Samo takrat, kot je Rok povedal, ko smo dovolj močni, da znamo to rešitev izsiliti. Socialna zgodovina kapitalizma kaže, da je kapital povečal bonitete delovskega razreda, kamor se seveda tudi mi vsi sodimo, uh, samo v situacijah, ko je delovski razred bil dovolj močen, da je to izsilo, ne? Zdaj, to je osnovno problem Slovenije. Slovenija ni dovolj močna, da bi sila tudi pol centa od kapitalskih centrov, kamo še le drugega. A ne? Zdaj, torej, to je zdaj, mislim pač jasno, da, se, da je da cela stvar poteka po tej logiki, ne tudi celo socialno zgodovino kapitalizma po tej logiki potekala. Tudi, če boste šli v zgodovino gledati, kdaj je dejansko, kdaj pa je bil osemurni delavnik sprejet, ali takrat, ko so delavci niso bili organizirani, ali takrat, ko so bili ful mednarodno organizirani in tako naprej in tako dalje, ne? Jasno. Zdaj, PIKI pa predlaga reformo. A ne? Zdaj, tukaj pač mene to spominja na vse tisto, kar sta Martin Dengel že pisala v nemški, ideologija in dalje in levo in desno. A ne? Zdaj pač to je sicer lepo, ne? To je lepo in si bi bili zadovoljni, če bi zdaj mi, lahko, pa mi pametni povedali kapitalu, kaj ne je naredi. Kapital bi bil tudi pametni in bi zdaj on se reformiral in bi dobili malo bolj človeško družbo. Ne? Sicer čisto ne bi bila, ampak ni važno, vse malo bolj bi bila. Ne? Uh, in pač ne, nas bi to verjetno tolalilo, pač tako na vsakodnevni ravni bi bilo verjetno laže, ampak se postrenjam seveda z rokom, da to ničesar ne spremeni oziroma da to lahko stvari celo poslabša, ampak to se zdaj ne moramo to spuščati. Ne? Zdaj, dejstvo uh, je, da tu jaz mislim, da je piki tim, mislim, mislim, se pravim, računsko je logično, ne? on tudi daje zgodovinske podatke, da so obstajali recimo v ZDA posebej, pa tudi v ne, Franciji in Britaniji, Zgodovini obdobja, kjer je bila obdavčitev kapita kapitala oziroma bogatstva ekstremna, tudi preko 90%. A ne? E, in da so to, pač bila, da, torej, če hoče kapitalistična država, lahko sprejme to rešitev. Ne? Ampak se moramo vrniti k temu, kar je rok reko. Kdaj pa kapitalistična država to hoče, a veste, kdaj ona to hoče. A ne? Gremo pogledati, kdaj je to bilo torej po drugi svetovni vojni, recimo. Ne? Ne? Kdaj kapitalistična država to hoče? Kdaj kapitalistična država hoče spred, ki je seveda organ vladajočega razreda, ki povemo, da nismo mi, a ne? A, ne, a, ali pa orodja? In zdaj, torej, ne, kdaj bo to država htela takratko kratko bo reševala kapitalske centre? Samo takrat bo ona to htela. Ne? In so bila obdobje v zgodovini, ko je ona s temi ukrepi reševala kapitalske centre. A ne? Uh, zdaj ni čist jasno, ne, zakaj bi zdaj država to delala krtko ne, iz nekaj, kak bi rekla, ne vem, iz nekega človekoljubja, razno če pač ne bi pogruntala to, kar je plikli, ti pogruntal, da se slabo piše kapitalskim centrom, se tega ne bodo naredili, ne, ker pač ali boste reformirali kapitalizem, tako je te verovake, rekel, ali boste pa iz nas naredili sovražnike, ne. imate samo dve možnosti. Torej, lahko daste Grči, pač odpišete te dolgove in tako naprej in tako naprej, potem vas bomo mi imeli radi pa grki tudi, a ne. Uh, ali pa nam tega ne boste naredili, boste sicer dobili denar, ampak so vražniki, tako kot je že Marks povedala. Ne? Uh, in torej, zdaj, uh, ne ampak kapital se je očitno ravno tako kot za časa Marksa še vedno odloči raja za denar kot za prijatelja. Uh, in zdaj, zdaj, ni jasno, a mi nisem, ni jasno, meni tu pač ni jasno, torej, mislim, nej, meni, ko sem pač pravila, pike to meni je jasno. Vse lepo in prav, ampak, kako zdaj bomo pa mi to izvedli, tale, tale, ne, svetovni davek na ekstremna bogatstva. Super, ne se pravim. Najprej, torej, moramo zdaj, ne vem, OECD, Svetovno banko in te prepričati, da bodo oni zdaj, sami sebi pobrali davek, ali da bodo zdaj, bomo ostanovili svetovno vlado, ne, mislim, prosim, ne bi ne, tega ustanovili, ne, a, ampak, torej, ne, v njej ne bodo sedeli niti Kamerun, niti Slovenija, niti ne, če bo svetovna vlada obstala, bodo vne sedeli tisti, ki pač, ne, so v kapitalskih centrih, zdaj, hočem reči, nisem jaz čist prepričana, da bi im dala še eno dodatno institucijo, poleg vseh, ki so jih že naredili sami za sebe, a ne? Uh, zdaj, hočem reči, tako bi rekla, ne papir vse prenese, kot jaz vedno rečem, zdaj praksa, ne, kako boste v praksi to pelali, to bi bilo krasno, ne. Samo, zdaj, jaz ne vem, misl, to, sm, to je pravzaprav, vi rabite razsvetljenega apsultista, ne, danes potem. Vi rabite Marijo Terezijo, ki razume, jebote Bog, če jaz hočem vladat, me morajo imeti podreni radi, ne, to je ona razumela, ne, zato je dala slovence in kresije in tako naprej in tako dalje, ne, razumeš ti zdaj to, ne, zdaj, Ne, Al kaj rabimo zdaj mi to? Mislim, mi, o, v resnici meni pač kot recimo levičarju, ta kritika je v tem točki naivna, oziroma te rešitve so mi naivne uh, in tisto, kar pač jaz pravim, tem rešitvam manjka subjekt, ne? Kdo jih bo pelal? Kdo bo tisti, ki jih bo pelal? A ne? A jih delavski razred pelal, ki je indoktriniran v kapitalistično, diskurs, ki misli, da je kapitalizem res najboljša in najbolj naravno od vseh družb in da zdaj je to pač naravno stanje in se nam gre boljše, kot je šlo mojem starim staršem torej, kaj bom zdaj zdelal? Pa še delnice imam, ne? Uh, ne? Uh, da ne bom zdaj zrušil sistema, s tem bom nas vse delnice izgubil, ali kaj, okay. ne? Uh, ali to intelektualci delali, ki na veliko vsi gobi zdajajo, kako je kapitalizem, pač ja, edina možnost, ki obstaja, ne, še Žižek je rekel, da se je zmoto, ko je to povedal, ne, mislim, jaz mu v čast, da pač je eh, korigiral, ker je pač povedal, da se je zmotal, zdaj drugi niso še ugotovili, da so se zmotli, ne, uh, mislim, ne, imate vi, vi recimo v Evropi danes organizirano levico, ki lahko kaj takega izsili, odgovor na to vprašanje je, nimate je, nimate je, intelektualci so se inkorporirali v kapitalizem, ne? izdajajo knjige in masno služijo in seveda kapitalizem se pa res ne boji takih intelektualcev, ki jih on milijonsko plačuje za to, da oni knjige pišejo. Ne? Uh, ne? Zdaj, uh, uh, ne? pač uh, ne? Ta, ta ideja, da je to vse eno kljub vsem napakam najboljša od vseh družbenih ureditev, ki so kdaj obstale, zdaj, seveda kot antropolog vem, da to ni res, ampak dobro, to pač moja profesionalna deformacija. Se pravi, zdaj to je, tudi vsi nekako mislijo, a ne, zdaj vi ne morate reči, oprostite, socializem je pomembno ene boljše aspekte, kot jih ima kapitalizem, pa kaj si ti malo normalno? To je sicer mojim študentom stalno razlagam, ne? pa tudi na izpitu morajo to znati, ampak zdaj to, hočem reči, to ni primerno, ne? to zdaj je pač nedokaz verjetno od tega, da nisi na zgodovinski ravni ali kaj podobnega, Ne? Torej, zdaj, ti ne moreš ni, ni boljše družbene ureditve, ne? nekako smo se znašli na koncu zgodovine ali nekaj takega, oziroma intelektualci so se znašli. Se pravi, intelektualce imaš inkorporirane v hegemonski diskurs kapitala, delovski razred imaš inkorporiran v hegemonski diskurs kapitala, zato s njim zdaj v tem intervjuju, ki ga je pač Dragica Koradeja, vas malo naredila, ne, da zdaj mogoče eda, dejansko tile sirici, ne? oni pripadajo drugi kozmologiji tila migranti, tukaj, oni ne delijo naših, pomeno kako svet deluje, ne? Deluje sicer isto, ampak kaj pomeni to ni isto. Eh? Um, se pravi mogoče so oni mankajoči, mankajoči subjekt. Oni nimajo, če zbude, okay, ne imajo se za. Okej, ampak gremo recimo zdaj, se pravi, ne? ta. Ne, toga Piketty polomi, ne, po mojem. Ja. Okay, ampak gremo zdaj ne? z tega od, se pravi Piketty uh -huh. kot problem se pravi političnega predloga je ta utopičnost. Gremo pol rok recimo Uh, uh, v zadnjem vprašanju k tebi, kreal politiki, ne, Piketi kot svetovalec pod Demosa, Piketty kot, kot blizu uh, uh, Korbinovih krogov, zdaj pa en, kaj, kaj je na svet za Evropo, za evropsko levico ali pa evropsko periferijo? Po eni strani se zdi, da se neka periferna fronta leva ustvarja, po drugi strani ne vemo, če je to res subi, subjekt, ki bo, ki bo spravil zdaj na boljše, po, drugi, po eni strani se zdi, da je Siriza dosegla na neki točki velik uspeh, po drugi strani spet je njen protivarčevalni, ona je preživela, ni pa preživel njen protivarčevalni program, se zdi, da je, da je Siriza padla, preden se je uspela formirati um, pe, fronta perifernih držav. Skratka, kaj je Piketijevski na svet, Za, za levico in boljši kapitalizem ali pa življenje mimo preko kapitalizma? Ne, mislim, treba je iti tako. Mislim, ne strinjam se recimo s tem, da bi bil piktogram skupaj z, z, z ki eurokomunist, ni eurokomunist. Ne, ne, jaz ne, ne, ne, da je to ne, bi... ne, nek Vlada, ne? Ni, ni, ni evrokomunizm. Mislim, zlasti v grškem in francoskem kontekstu, mislim, ravno pač evrokomunizem, kot recimo neka zgodovinska politična tradicija s tem zastankom v 60. in 70. letih, Um, Mi sem, je nastalo ravno v teh državah, iz katerih prihajata uh, Vrfakis uh, in uh, um, pikati. V Franciji, v Grčiji, tudi recimo v, v Španiji, v Italiji morda še. In ona da gotovo recimo delno pač povzemata to, kljub temu, da še vedno imamo v teh državah pač prave Eurokomuniste, ki tudi s svojimi referencami pač, o marksu, pač teoretsko pričujejo svoj projekt. Mislim, ampak jaz bi raj pač postavil recimo Vrfakisa in uh, Pikettyja bolj obok recimo um, uh, Kenso. Tukaj pač ima morda malo radikalno tržo, da češ je socialist in tako naprej, pa vendar pač si daje za neki izrečni, izrečni cilj predvsem pomirjanje pač kapitalizma za reformo kapitalizma, zato da se pač kapitalizmu nadejne nek človeški obraz, da se kapitalizem reši pred samim sabo. In isti predvsem projekt, čeprav malo za premakne, malo bo odesno, ma Piketi, ki je v večjih točkih svoje knjige in v svojih pač javnih izjavah gotovo antisocialist anti-marksist tudi. Um, je bilo recimo z uh, Keynesom in mislim, da vsi trije imajo pač ta svoj politični cilj pomirjenje recimo nekih strasti, razrednih stresti, stresti delavskega razreda, rečemo temu tako, v neki zaostreni zgodovinski situaciji. Brufaki simpatiji, danes po eni največih v zgodovini kapitalizma, verjetno smo pred njenim daljevanjem v naslednjih letih. Hkrati imamo še zaostrena politično situacijo, tako nacionalno kot z vez recimo Beguljska, Beguljska krize. Med tem krize, medtem ko recimo Kensa najdemo potem v zgodovinskem kontekstu še ene prešnje velike depresije 30-ih let mislim, uh, okrepitev, recimo, delovskega razreda v tem obdobju, potem, recimo, nevarnosti, neke so, ko socialistične, komunistične revolucije, ki je grozila tam iz, recimo, sovjetskega bloka in tako naprej. Zdaj, razlika med, recimo, potem uh, Kensom na eni strani in Peketijem Evropaksem je pa ravno to, v subjekto. Misem, um, Tukaj dejansko je imel uh, Keynes pač ta subjekt, je imel ta, to zaustreni razredni boj in okropljeni delovski razred, ki je lahko kot grožnje Tukaj se popolnoma strednja, kdaj država pač uvede te progresivne reforme, kaj rešuje kapital. Ampak reševanje kapitala ne pomeni zgolj zrtega, ker je v ekonomski krizi, ampak pomeni predsem politično reševanje k kapitala, ker nekdo stoji pred njegovimi vrati. Zato, da prije noter in ga vzame. Preuzame in začne demokratično socialistično upravo. To je tista grožnja, pred katero mora država rešiti kapital. In ta grožnja če pač zahteva torej ta subjekt, skratka, subjekt, ki grozi. In ta subjekt, ki grozi, mislim, da, sam, absolutno stranem, da danes še ne obstaja. Mislim, da se oblikuje. Mislim, da ta subjekt ni ne v Sirizi, ni ne v, ni v Grči, ni ne v Sloveniji, v Združene Levici, oziroma njenih posameznih elementih, tudi ni v Podemosu, ni recimo v Veliki Britaniji, v Korbinovih laboristih. To so lahko zgolj elementi tega kolektivnega subjekta. Ki se pa morajo na nek način povezati. In mislim, da prihajamo v zgodovinsko obdobje, ko bo prišlo do te, tega povezovanja in s tem do radikalne transformacije teh posameznih elementov. Morda ne serize, tista, mislim, da ima že svoje, je šla po neki svoje poti. Gotovo pa vseh ostalih elementov, ki sem jih omenil, in še dodatnih, v, nek, v neko mednarodna povezava in tukaj treba to, to tako razumeti. Pač ta subjekt ne mora biti zgolj nacionalni. Nacionalni subjekte ne ogroža dovolj. Mora biti internacionalna grožnja odprave kapitalizma. In mislim, da begunska kriza je tista, ki jo treba videti pač v njenih pač političnih učinkih. Ne samo političnih učinkih, ko... Kdo so te ljudje, ki prihajajo? Mislim, te ljudje so otroci teh vzhodnih revolucij iz pred parih let. So otroci reakcije na te bližnje vzhodne revolucije izpred parih let? To so te ljudje, ki prihajajo sem z neko radikalnim novim uh, uh, pogledom. Pa če res mislim, izkušnje razrušitve družbe in sanjami po v nove družbe. Te tudi prihajajo sem. Ampak mislim, njihova politična učine, ki ga bojo povzročili, ni pač politične ki ga bojo sami kot posamezni, ki povzročili, ampak samo dejstvo njihovega prihoda povezuje leva gibanja, leve stranke, le, druge leve institucije po vseh teh državah široma Evrope v neko solidarnostno gibanje. In to je tisto, če se mora kapital Potem, ko se spostavijo te politične povezave širom Evrope, dobimo nek lahko kolektivn subjekt, ki lahko predstavlja grožnje, ki se lahko postavi pred to varn in začne trga. Ok, hvala za ta odgovor. Zdaj bi pa jaz odprl možnost za razpravo, za vaše vprašanja, za katerega koli izmed gostov ali pa za oba dva. Evo, začnemo tukaj, pol pa. Kolega je prvi vrsti, potem pa nadaljujemo, sorry. Ja. Ja. Ja. Torej, želel bi se navezati na to temo povezovanja subjektov v eno, bom rekel, veliko silo, ki lahko izsili spremembe. Zdi se, da je že zelo dolgo časa, bom rekel, zaradi, in zaradi informacijskih tehnologij, in zaradi dostopnosti do podatkov, da je malce kaj jasno in ali pa bom tako karikiral, da nam je vse jasno, ampak se to ne zgodi. Čeprav je masa ljudi na drugi strani, ki bi lahko isila takšne spremembe ogromne, pa se to ne zgodi. In um, mojo vprašanje, mogoče za vas, profesor Godina, je z vašega sociološkega, antropološkega stališča, ali se vam mogoče ne zdi, da je najprej potrebno, da bi lahko sploh prišlo do formiranja tega, um, tega vala, da, um, da se pre, um, Sprememba miselnosti v tem smislu, ker se ogromno problemov individualizira in, nam, in imamo, ne vem, to duhovnost zdravo življenje, pa vse zmoreš, če le hočeš, pa si dragocena uh -huh. snežinka in tako naprej, ne, to ne videti, to ve, ja. večjo sliko in pač tudi onemogoča povezovanje. V uh, vsakem primeru je zdaj to, ta, ta pre, prenos podarka iz celote, pri družbe, a ne, na posameznika. Uh, ki so ga zelo nekritično sprejeli tudi levi intelektualci, feministke in tako naprej, so potem ti v resnici en velik del omazanega dela za kapital naredili, čisto zares. To je v resnici temu mi v antropologiji rečemo fečerizem v znanosti. Ne? Margaret Fečer je rekla, ni družbe, so samo posamezniki Z nekaj vse. Ja, no, dobro, ja. Le, ampak on lahko, se veš, on lahko iz črnskega otroka postane predsednik ZDA. Torej, vse lahko narediš. Gre samo za to, ali ti izkoristiš pravilno svoje potencijale, ali izkoristiš pravilno situacijo, v kateri se znajdeš, bla, bla, bla, bla. Ne? Uh, ne. Se pravi, uh, ne? ta miselni prehod, in to je, mislim, seksualna revolucija, vse polno točk, ki jih levica slavi, ne? in zato je ta moj kolega rekel, da na moment jaz bud nekako tako, ko menemo kar slabo, ker je tako konzervativna, ne? zdaj, ker se je vzpostavil, ne? ideološki diskurs da posameznikova svoboda je nekaj, kar preječi, ne vem, družbeno represijo. To je ta rajhovska logika. Ne? E, zdaj je to mogoče lahko bila logika kemela, kako težo nekje sredi 20. stoletja. Ne? Danes smo nekje drugje. Ne? In danes, mislim, ta prenos poudarka na posameznika, na njegovo svobodo, na človekove pravice, na ne vem kaj, na njegovo ugodje, valj da veda, ne? ne seksualno prehrambeno in vse ostalo, a ne? Uh, ja, seveda, to je izrazito konzervativna ideologija. To je tečerizem v znanosti, oziroma zdaj je že v praksi. A ne? To je tečerizem, pa nikoli ni bil kakav progresivna ideologija. To je velik del levice in tudi velik del feminesk naredil umazano delo za kapital, se pravi. uvedel je v resnici izrazito konzervativno blokirajočo, ideološko pozicijo, način razmišljanja, ne, ki zelo koristi kapitalu, ker se seveda vse vsi ukvarjajo svojim celulitom, tem, kako imajo holesterola in ali so zavzeli pravilno seksualno pozo, ne, ker to je glavno, ne, glavnem, se je, s čimer se ukvarjajo. Uh, in zdaj ne, s širšimi družbami in problemi se pa ne bomo ukvarjali nič, če ne bomo več brali, ker me takrat tak samo živcirajo, narediti pa ne morem nič. Ne. Uh, seveda, to je, del, to je del tega, te, te bi rekla, te zmage ne? Hegemon, zmage, ne, kapitala kot ideološkega hegemona, seveda, ne, uh, ne? dokaj je svoboda v resnici to, kot je napisala Renata Salecel, da si ti mišljš, da si svobodno lahko zbereš med dvema rešistvima, tisto, ki ti je bolj všeč, ali kaj, ne vem, ali ti daje boljši orgazem, ali ti je bolj sladka, ali je bolj kisla, kaj pač stvar okusa, ne, A, tako dolgo seveda ni nobene nevarnosti za kapitalizem. Ne? To je to, tako, kot je Rok rekel. Treba je misliti temeljna razmerja. Temeljno razmerje v kapitalizmu je eksploatacija. Ne, veste, temeljno razmerje v kapitalizmu je eksploatacija. Nekaj let nazaj, ko so mene tele istozofijni ljubimci, nekaj smo tam imela neko, bi rekla, bolj govoranco o tej svobodi, ki v antropološki perspektivi, ne? smo se pogovarjali, a ne, mislim, veste, to, mislim, sam koncept individualne svobode, Ne, ki je tako silno drag ne, na Zahodu. In seveda, bi rekla, kot je povedal Marks, ne, tudi tisto, kar je pač obstalo v preteklih obdobjih, ima neke, bi rekla, pozitivne dimenzije, ki jih nikakor ne gre zavreč, ne. ampak treba je razumeti, da so to konstrukti, ki ne mislijo temelnega družbenega razmerja današnjega sveta in temeljno družbeno razmerje današnjega sveta je eksploatacija. Ne. Ta, to razmerje se sploh več ne poimenuje s tem izrazom. Takrat, ko sem jaz to rekla in potem sem rekla, da pač, ne, zdaj je to je vprašanje razrednega boja, je bila potem referenca, da so rekli, da jaz uporabljam zastarele koncepte. Na kar sem jaz povedala, da to je sicer mogoče res koncepti so stari, ne, to res viraj iz druge polovice 19. stoletja, ampak dajte mi boljšega, ne, mislim, mene to, mene to gre lahko na bruhanje, ne, ker to so zdaj ti novo reki. Ne moremo uporabljati zastarelih konceptov, s tem ne moremo nič misliti. A da ne, Katerega mi boš pa zdaj ti dal na mesto tega, katerega mi boš dal na mesto eksploatacije. Ne, tvoje individualno zadovoljstvo ali kaj, mi boš dal na mesto razrednega boja izbiro med dvema parfumoma tistim, ki mi manj in tistim, ki mi bolj diši. Ne, mislim, ko reč, kaj so zdaj alternativni koncepti? Mene ne briga, koliko so stari, mene ne briga, kaj lahko z njimi mislim. Ne. In zdaj tisto, kar se lahko ugotovim, je, da so vsi koncepti, ki so se obeljali v družboslovju in predtem imajo sociologi ravno tako do roke, ne, da se razumemo, feministke in tako, Uh, ne? So, so na ta koncepti, ki onemogočajo mišljenje temeljno družbeno razmerje, ki pa je še vedno eksploatacija. Ne? Uh, in zdaj, mislim, treba se vrniti, se je treba vrniti nazaj. No, to je verjetno ta nezdonostni moj konzervativnost mojega govorenja. Treba se vrniti nazaj. Jaz bom pač mislil, da jaz bom uporabljal marsov koncept eksploatacije, pa presežne vrednosti, pa razrednega boja, doker mi ne bo neko ponudilo boljših. Ne? Za enkrat jih nimam. A ne? In bom pač mislila z instrumenti 19. stoletja, skušala bom misliti sicer neko drugo realnost instrumenti, ampak to, kar zdaj ponujajo kot alternativo, ne, to, prostite, to s tem ne morete misliti, nič drugega, razen tega, ne, uh, zakaj mogoče ne bi zamenjali svoje partnerske, ker ona druga bi to pozicijo boljše izvedla kot vaša. Ne, hočem reči, to zdaj nekak, nekak ne vidim, kakaj bi to kaj sploh dejansko ogrožalo. In to je problem. Zato ker vi morate, to je tisto, kar jaz govorim, Ne? Kaj, kar je pač hegemonska moč kapitala danes? Je to, da v delavski delovski razred na Zahodu je kupil to razpravo. Slovenci so kupli to razpravo, Poljaki so kupli to razpravo. To je bila, to je bila v resnici, ne? To, je bil, to je bila ideološka zanka, v katero so se ujeli ljudje, ki so nekoč živeli v socializmu. Ne? Oni so, vrstnici socializem je padel ne, na tej ideološki zanki vrstnici, ne zaradi tega, ker je bil ekonomsko neučinkovit, ker prostite, smo mi imeli korporacije, ki so bile multinacionalno uspešne, torej metalna hidromontaža in to. Zdaj imamo pa podjetja, ki če za dve leti zaposlijo, pet ljudi že prava ideja, Razumite, že so silno uspešni, ne, eh? ne, eh? in potem on meni na osnovi tega dejstva dokazuje, da je bil kapital manj ekonomsko uspešen kot je po socializem, ne, ne, ne, ne bi da bo se splušala to, ampak seveda, ne, to je tisto, kako zelo stvar mislite, ja, a veste, mislim, in mi moramo razumeti, da tiste stvari, ki jih mi dosti prad slavimo, kot nekje leve zadeve, začne se torej za seksualno revolucijo, feminizmom in tako naprej, To so danes iz današnje perspektive gledano izrazito desni projekti, desni. Oni so preosmerli ljudi od tega, da mislijo temeljne probleme, ključne na to, da mislijo, zakaj imam jaz 3 evre nižje v kot moj kolega. Se, to je lahko tudi ekonomsko vprašanje. Ne? Ampak se bojim, da zaradi tega ne, ne bodo kapitalizem, ne bo spredo nabednih reform, vse zelo bojim. Ne? Ok, Kodala, pa ja. smo Tam zadej še eno vprašanje, pol pa tukaj. Ne ja. bi tam zadej, Da se... Zdaj, jaz sem No, še, še nekaj, <laughs> <Yeah>. uh, <laughs> uh, <laughs> je marxiso, ne? <laughs> <laughs> ja. uh, je vodič, piki ti To je ja. pa, ker to ti Mi popularno. Seveda ne. In seveda, samo, jaz bom nekaj pozoril, ko sem dobil knjigo, pa sem šel pogledati, izdajem 2015, pa sem se spomnil, taj 150. obletnica, izdaje Marpsovega kapitana, še tri leti. ki bi še pod naslov kritika kapitalističnega sistema. Epiketi epik. si tega ni upal napisal. Ja, ne vem, mislim, mogoče, da se, on je sam napisal v knjigi, da on, to ni njegova pozicija, ne. Jaz, on je piše, jaz sem zrastel kot otrok, jaz sem spadam v tisto generacijo, ki je gledala zlom, ne, pač sociodizma in nisem nikoli nobenega, sentiment, pozitivnega in, sentimenta splogujil, ne. Teči, zreko, ja. hočem nagledjevat, ne, ne? Rekel, na stvari, ki niso glede opozorjene, predvsem na te zadeve, Najprej, že tukaj večkrat bila vesela, tranzicija. Jaz sem bil pred desetimi leti na neki ameriški univerzi in tam je tisti profesor, ki mi je sprejel govor o tranziciji. o v tranziciji, na kateri se razvijam, pa se pa po dobrom pravi, da je to tranzicija. Berite mače kapital, več sto strani govori o prvobitni akumulaciji. Vsak družbeni sistem, ki se zamenja, je brez denarja, ampak ima ideje, kak bi do denarja prišlo. In to je kraja in prehod samo nesrečna naša barovitna akumulacija je bila, da kapitala, do kapitala niso prišli podjetniki, menedžeri, ki bi znali ta kapital, predvoljiti v gospodarstvo vlast. Ne, ne, mi smo bili, naša naš ta, ta tranzicija, prvobitna akumulacija, je bila samo prigraviti kapital in ga na kajmanske potoke in druge take oaze. In s tistem trenutku je nam zmanjkal kapital za Ideje za gospodarski napredek in tu je naš zastoj v gospodarski rasti. Glejte, zdaj to tako da ne bi spet predavljal, moram še dole več, da je uh, tista, ko je bilo dočeno, ne? Češ, da, da, da prikaj ti smatra, da je vse preboženje kapitalno. To je največja neumnost, daj ne, mi jo prostiti. Bili bo jaz nočil to, da je kapital, če imaš tisoč evrov, recimo pa kupiš eh, eh, pet metl, in zaposliš pet delovk, za to, da prevzamejo neko čiščenje. In rezultat tega je, da se ta začetni kapital oblodi. Kapital je, kapital mora, imeti in mlade, kot se reče, mm -hmm. tu se začne kapital. premoženje pa ni noben kapital, ko so, da sprašo, da recimo, ali je na kuk delnic nekega ustoječega podjetja in je rekel, što je, sem rekel, nič ni to invest, investicija. Zakaj? Ker je samo prevod prevoženja iz enih ruk v druge. To pomeni, da to ni investicij. In če danes rečemo, ne, da je uh, uh, vse kapital, to največja neumnost. Drugo, kar je, Mars je razvil v teorijo, oprečne profitne mene. Kaj to pomeni? On je v njegovih časih. On, je, on ni imel Google. Ne da bi tako lahko uporabil nekaj sto raziskovalcev Piketty, ne? pa še je imel pa vso statistiko, je ubogi Marx imel Ingresove fabrike in je na, njih, na njihovih računovodskih delih ne zgradil celo teorijo. Ne? To, kar je zdaj Piketty naredil, je lahko narediti z levo roko sežnem net cernuje bom tudi tudi takoj takoj poprečno profitna mera Piketty je pa dokaza da se taj poprečna profitna mera je fama ki je zdala in pa in da je en majhen del kapitala visoko danosen to je tisto kar so marksisti pred 100 leti približno govorili o imperializmu v najvišjem kapitalizma. kapitalizmu. In tu je biliko razlika, da je danes samo en majh del kapitala v funkciji resnično največjega oplojevanja in zato se je raztegnila ta razlika med bogatstvom ki se je približno dveh do treh odstopkih švetovnega progrivalstva, da je praktično izginil srednji razred in da smo zdaj na koncu konca koncah ne na meji, ampak da rečem za dva prsta nad mejo eh, eh, eh, revčina. Torej, v tem smislu je treba pravzaprav tudi brati Piketijo. Da, OK. še mošen... eno vprašanje, pa vlako povede, če bo slamela gosta kak na boj skupaj. Okay, uh, tudi naviso bi se na zadnji snjavo roka. A kriza bo naj bi mi nek torej nik na boj. Uh, ki bi lahko pretrisal temelje kapitalizma. Z meni zlima Kačen, ko konkretno, kakšen naj bi bil tale na bojku, jaz vidim nekaj drugega. Ne? In sicer zopet poskus kapitalizma, da bi kooptiral tudi to krizo, da bi se jo prisvojil, konkretno je uh, precivednik instituta uh, Ifo zelo vplinenega nemškega in, ekonomskega instituta Hart uh, Hans Werner sin dejav da zdaj ko so pa že predmisel ni deloval, za ko so pa ti uh, približniki prišli sem v našo državo, zdaj bomo pa je malce uh, plače znižali, ker kot drugače na bodo zaposlili. Ja. Yeah. Toda uh, uh, mogoče vidim nik naključ, misim. Možno da bo po nekem naplju, da bodo ti delavci pretresli temelje kapitalizma, a po drugi strani pa vidimo tudi večjo možnost, da bo kapitalizm to v tej zase, ki vi na dan, vidite tale revolucionarni naboje, oziroma uh, uh, uh, tale naboje z ljudmi, ste vi govorili, kje jim Zgodovinska novena zgodovinska situacija ni politično enoznačna. Mislim, lahko vsako stvar, vsak temeljiti, recimo družbeni pretres, lahko obrneš v eno ali pa drugo, drugo stran, pri čemer je to mogoče celo istočasno. Begunska kriza, zakaj točno je Nemčija odprla svoje vrata, mislim, da to se zelo lepo da pojasni skozi pekatije. Po peketiju, pa ne samo po peketiju, praktično pa tudi po recimo celotni neoklasični ekonomiji, temelji recimo gospodarska rast na recimo produktivnosti, pri čemer je to vse skupaj tudi povezano z recimo demografsko rastjo. Mi kot kontinent, kot naše recimo evropske družbe, imamo čist demografske težave, staranje našega prebivalstva, premalo recimo, na, premalo pri nizko nataliteto in tako naprej. Zdaj, tisto, kar bi potrebovali tudi iz ekonomskih razlogov, Bi, bi recimo, um, nek izvir, vir, Novih, uh, novega prebivalstva, mladega, sposobnega, izobraženega prebivalstva. Zdaj, lahko pač pospešimo recimo ne, čist neko biološko reprodukcijo, kar je glede na recimo uh, čist kako naše družbe funkcionirajo malo težko. Drugo rešitev pa so enostavno pač migracije, neke migracijski tokovi. In v tem pogledu gotovo Nemčija recimo prav, prav to pride, tako iz tega čist recimo neoklasičnega vidika, kot iz tega političnega vidika, ki, ki se ga, uh, če lahko tikam, uh, ki se ga ti izpostavo. Skratka, in to recimo neka Marksov perspektiva. Skratka, če ti govori o tem, kako bodo recimo novi, mladi, izobraženi, sposobni delovci uh, v Nemčiji lahko premogajo kar rasti njihove produktivnosti, gospodarste rasti in tako naprej, ima marksovski pogled recimo, neko drugo poanto, to, ki se jo ti spostavo. Te ljudje bojo rezerna armada delo sile. To brez brezposelni ali tisti, ki bojo postavljali nižal prostanek plač v nemškem gospodarstvu na vzdom. Tisti, ki jih bo najlaže izkoriščati. To je recimo nemška perspektiva. Ampak to je recimo perspektiva kapitala, ki pa se sooča z nekimi političnimi omejitvami, ki so zdaj jasne, tudi v čist nemškem e, primeru. Skratka, koliko migracije lahko recimo, čist nek, in to mislim, da je prava veseda, nek fašistični neboj v družbi prenese, se eksplodira. Mislim, da smo zelo blizu te meje, kot lahko pokaže naš Naša moderna sredina tukaj v slovenski oblasti, mislim, da zelo ni je ta prak. Mi že postavljamo te meje, Nemča jih napoveduje poveduje na takšen ali način, bolj ali manj izredno, ampak meje se zapirajo. In tukaj bo to eminentno polično vprašanje. Zato, ali bodo te meje ostale odprte, oziroma, ko se bo enkrat zaprle, ali in nam jih bo uspeli ponovno porušiti. In tukaj je vloga, zgodovinska vloga uh, uh, Levice, da jih prepreči kot prva spod njihovo spostavitev in da jih potem zruši. In tukaj je svetni ta politični neboj, skratka, ne, ne mislim, um, ok, seveda, razumem to ekonomsko politično ekonomsko perspektivo, o kateri smo ravno kar govorili, ampak politični očinki begunske krize, skratka, vse, mislim, ta fašizem, ki ga zbujajo, zahteva odpor. In uspešen odpor fašizma, ko kar imamo zgodovinski premier, jasno kaže, je lahko zgolj internacionalen. In ta internacionalizem, ki ga prebuja bagunjska kriza, to, da se Siriza, nekajmo Siriza, ampak da se Grška levica začne, pove, začne povezovati s prevstankom Balkanske levice, da se Balkanska levica povezuje recimo z Germansko levico, ta recimo potem še z Anglo-Saško in tako naprej, seveda, da se Evropska levica skozi konkretno sodelovanje ne v nekih mednarodnih institucijah, je recimo stranka Evropske levice, kjer so stike reducirani na to, da visimo skupaj recimo v Evropskem parlamentu, ali se posrečujemo parkrat na leto recimo v nekakšnih mednarodnih konferencih, ampak govorim o vsakodnevnem sistematičnem delu, političnem delu v svojih državah in recimo povezano na Evropski ravni, to je tisto, kar se izčesar bo Ščesar. Trenutno nastaja nova evropska levica. Ta evropska levica ne može povzeti s posameznimi imeni strank. To ni Siriza, Združena levica, Podemos ali pa recimo Korbinovi laboristi. To je nekaj, kar apsolutno presega seštevek posameznih elementov. In to politični neboj, ki ga je sveden v vagonski uh, krizi. Seveda ne vem, kaj so zgodili, pač ne zgajam tukaj fotorologije. Lahko da pač bomo, vzpostavili pač meje, lahko da se pač pride zopet do boditve, Pa, mislim, ne samo fašizma v obliki bodečih mriz, eh, eh, mrež, ampak govorimo o fašističnih družbah starega kova. Lahko da prije do tega. Pa vendar pač skodovina ni tako enoplastna. Na drugi strani se sprebuja odpor proti temu. In ta odpor kaže potencijal, da lahko recimo vdejani tudi recimo projekte, kot so recimo te skrajne meje piketijevih ukrepov Ok, še kakšno vprašanje, mogoče, komentar? Okay, če ne, mogoče Gosta, kako sklepno na besedo, misel posebej za konec, če ima kdo kaj za dodati? Uh, če ne, se jaz obema zahvaljujem za tale pogovor. Dobro uro in 45 minut smo bili tukaj. Zahvaljujem se še enkrat uh, z ofinim ljubincem in mladinski knjigi z organizacijo tega dogodka vas povabim k nakupu ali pa branju te knjige in upozorim, da na teh elektronskih bralnikih lahko firme sledijo, koliko knjige ste prebrali in statistični podatek je, da je večina prišla samo do uvodnega dela. Se, se pravi toliko popularnosti te knjige. Upam, da to presežete, če se odločite za branje, če še niste. Pa.